Now the other nice thing about this number is that if if ever a, a thief finds a, um, a briefcase with a lock on it belonging to a physicist, the first number he should try to unpick that briefcase is just type in 137 because it's the sort of number that comes into the head of so many physicists. <laughs> a beautiful number, I think. Can I ask you a personal question? Yeah. Is it the combination to your briefcase? I, I don't have a lock on my briefcase. <laughs> nobody would find anything useful in it anyway, it's such a mess. Well I thought it would be nice to talk about the so-called fine structure constant. Um, this is widely used in atomic physics when we're trying to understand the motion of electrons around atoms and uh, the nature of the very small splittings between the sharp lines in the in the spectra of atoms. But what I like about alpha is that it combines uh, three fundamental constants in a, in a rather beautiful way, so it's, this is called the fine structure constant, and so it's given by e squared. e is the charge of the electron over h bar times c. So here's h bar, that's Planck's constant divided by two pi, and here c is the speed of light. And that number is we, we describe that number as dimensionless. It's not in centimeters or seconds. It's just a plain beautiful number, and. Its value is one over 137 to a very good approximation, and I think the fact that this this number is independent of units it makes it a it makes it a very fundamental number in science, and one in which as well that if you decide to want to get in touch with some aliens on on some distant planet, uh, going around uh, orbiting around a star, perhaps a bit like our, our own sun. Det skulle vara en av de nummer du skulle signalera till de här alienerna för att indikera att vi har en teknologiskt och teknologiskt kapabel civilisation på den här planeten. Du lyssnar på Radio Quibono, där vi kritiserar media och vetenskap på ett sätt som du förmodligen aldrig hört det för. De åsikter och ståndpunkter som framförs i radio Quibono delas inte nödvändigtvis av andra medlemmar i föreningen Quibono. Idag så är det onsdagen den 8 oktober 2025 och vi samlade jag, Martin, Patrik och eh, vår gäst Håkan Englund. Välkommen, Håkan! Tack så jättemycket! Och välkommen, ja, då, välkommen! Patrik. Tack, tack! <laughs> ja, tack! Tack, tack! <laughs> jag är ju så att... <laughs> Eller än... Ja, ja, ja. <laughs> tack, tack så mycket, Martin! Välkommen, välkommen, Martin! Ja, och ja. idag så har vi lite speciellt nummer på vårt avsnitt Och det är inte varje gång som vi nämner vilket avsnittsnummer det är Men våra gäster då har speciellt velat vara med i det här avsnittsnumret Så jag tänkte åka, vad är det som är så speciellt med 137? 137? Ett genom 137, den... Fine structure constant. Alltså finstrukturkonstanten inom vår moderna fysik. Men framförallt för mig så är ju 137, det jag har lärt mig det, det är att det är Kabbala. Det är alltså summan av de hebreiska bokstäverna för ordet Kabbala. Och det är ingen hemlighet alls. Mm. Så jag tänkte, hm, snart kommer ju avsnitt 137 här. Det borde, då borde ni uppmärksamma Kabbala tycker jag. Och hur Kabbala har liksom på något mystiskt sätt kommit in i vår moderna fysik. Och sen var det ändå på studion då, Studio Stupido, som vi har i Stockholm, en gäst och en vän där som som också tyckte det, så då <laughs> på den vägen är det, då, då tyckte jag, nej men okej, okay, då då får jag sätta mig och börja skriva en liten lista liksom över vad det här är för något då. Börja stolpa upp allting. Mm. Mm. Nej, men jag, jag har läst eh, ditt manus här som du har skickat till oss och med, med stort intresse och det har ju varit lite så här menar, vi, vi känner ju varandra och vi har ju diskuterat en del vi har ju varit rätt ah, skeptisk till vad ska man kalla jag kallar det för numerologi då men mm. det här liksom med att se siffror i allting och sådär för jag tycker att det, det kan lätt bli ett, ett sidospår och ett kaninhål liksom. men det är ju otroligt fascinerande att se hur det här går ihop då med det här som vi kallar för vetenskap idag mm. och, och, och mycket fysik då, fysiken ser vi som, som eh, den högsta vetenskapen liksom att där, där har de koll liksom men det, det, är, det är rätt otroligt alltså att se hur den här numerologin och, och, och kabbala då och som, och som du säger det är ingen hemlighet det går, det går att läsa om de här sakerna Mm. Och se hur detta har flätats ihop med eh, vad vi kallar då för eh, vetenskapligt eh, grundad eh, fysik då, och vetenskap. Och, och det här är ju ett, ett väldigt starkt indicie på att det inte är så. Det skulle vara en enorm tillfällighet om de här numren eh, dök upp på det här sättet som de gjorde. I eh, fysiken Och sen så är det ju även så att När man granskar fysiken eh, Rent vetenskapligt då Så ser man ju också Att den, den följer inte vetenskaplig metodik Men vi, det, det ska vi dyka in på senare nu Det är ju dagens eh, huvudämne Det ska bli jätteroligt Men eh, först så tänkte vi ju eh, Nämna eh, Lite föredrag som vi har I pipen Som det heter vi har ju eh, Nigel Howitt som kommer på besök från, från England. Och han ska komma... Eh, han har tackat jag till att komma både till eh, Stockholm och eh, Göteborg. Och han kommer till Stockholm eh, nästa lördag. Ja, lördag den 18 oktober. Lördag den 18 oktober. Klockan 12 till 15. Och till Göteborg så kommer han... Den, då är det den 19 då va? Mm, mm, stämmer. Och vilken tid är det vi har mm. sett Fö ut? Föredraget börjar klockan 13. och man kan anmäla sig till uh, våran mejl aktivitet att föreningen kibono.se så kommer man få uh, uh, mer bestämt var det är någonstans för att vi har lite svårt med lokaler sådär som sagt att uh, det finns uh, folk som ringer och, och inte tycker att vi ska få hålla Hålla till någonstans och då blir lokaluthyrarna lite skräm, skrämda när de ringer till dem då och, och berättar vilka hemska personer vi skulle vara då. Och så blir vi avbokade. Så vi får vara lite hemliga tyvärr då. Vi får äh, köra den här rave, ravefest varianten. Ja. man träffas på ett ställe och sen så tas man till ja. evenemanget då. Ja. Men och, precis och, och jag vill verkligen uppmana alla som har möjlighet att och komma och vara med på detta för det, det, dels är det, det att man, man får vara med om ett föredrag och det här som, som Nigel pratar om, det är ju faktiskt någonting som är det viktigaste av allt han, han pratar ju om eh, han, han är mycket inne på filosofi och hur man, hur man resonerar hur man resonerar logiskt och det är liksom det, det, är det enda, enda vapnet nästan som vi har i den här världen av illusioner och för att kunna plocka ner dem så, så är det den här förståelsen för eh, hur eh, logik och vad är, vad, det finns sådana här ord som jag aldrig kan uttala, som är bara epistemiologi. <laughs> <Okay>. <laughs> eh, det, det, och det betyder ju alltså. Ja, vad betyder det åkan? Det kan du säkert förklara mycket bättre. Nej, då. det kan jag inte förklara. Jag, jag, jag skrattar för jag kan inte det. Jag ska inte nej. försöka få en sån lång Hedvig-näsa nu. Utan jag nej, okej, okay. ja, bra. Jag, jag ska försöka inte få det också då. <laughs> Men det är liksom, ja, epistemologi. Det, det är liksom hur man, eh, man eh, tillskaffar sig kunskap, tror jag man kan uttrycka det som. Liksom. Det, det är just den här tekniken att resonera liksom, och vad, vad, vad man bygger upp sitt resonerande på. Vilka grundpermisser man har och så vidare. då och eh, Någonting som är, är väldigt viktigt hävdar många eh, filosofer och jag håller helt och fast med. Och det är ganska konstigt och väldigt motsägelsefullt att, att vissa inte gör det. Men det är ju det här med objektiv sanning. Vi måste vara överens om att det finns en objektiv sanning. Man brukar säga ja, att om vi, om vi står i ett rum och det står en stol där så är vi alla överens om att den där stolen finns där och att den är verklig och att den är sann för alla oss. Va? Men det där är ju någonting som eh, ifrågasätts väldigt mycket idag. Det här med objektiv sanning. Va? och Då blir ju problemet att kan vi inte liksom vara överens om den grundbulten då går det ju egentligen inte att vara överens om någonting. Eller då går det egentligen inte att ta reda på någonting. Hur som helst. Eh, missa inte detta. Och eh, det är den 18 oktober i Stockholm. Och där hittar ni information om detta på Studiostupidos hemsida. Studiostupido.se. Så ja. Föredaget heter alltså förnuft eller mysticism på, på svenska. Just det. Och det hålls på engelska. Och vad blir det då? Reason or mysticism, yeah. jag ni skulle säga. <laughs> ja. ja, i Göteborg så är det vår föreningshemsida då, som är www.foreningenquibono.se Så där kan ni hitta information om föredraget i Göteborg. Mm. Och som sagt, om ni lyssnar på detta och funderar på att komma så gör det. För det är ju inte bara det att man får gå och lyssna på ett intressant föredrag utan man träffar ju också människor som... Enligt de flesta tänker lika konstigt som vi gör då. Fast vi vill ju hävda att det är vi som faktiskt tänker. Mm. <laughs> Eller hur man ska uttrycka det som. Utan radiostyrning. Ja, ja. ja utan radiostyrning. Ja. Mm. Yes. Något dyker in på dagens stora punkt. Ja, men jag kan väl berätta lite om mig själv. Jag har ju varit med i podden yeah. tidigare några gånger. En gång, jag tror att det var januari 2022, så var jag med när jag intervjuade mig som en före detta nationalist då. Jag, kom ju, jag vaknade ju upp på den vägen. Någonstans där 2016-2016 kom mitt uppvaknande, att det inte stod rätt till i världen. Och då hamnade mm. jag in i den här, det som man kanske man kan kalla counter-jihadism. Alltså invandringskritik, alltså massinvandringskritik då, men... Men att det är, ja, det är mycket islamisering och sånt som är problemet. Då. Och mm. Martin tyckte väl om och, och, att ja, jag hade vidareutvecklats och hade omvärderat i ljuset av ny kunskap på resans gång. Och det var det vi pratade om den gången för tre och ett halvt år sedan. Mm. Och det var så skönt att hitta någon som kommer från den nationella rörelsen som ändå lyckats ta sig vidare för det känns ju som att man har stångat sig blodig många gånger där mm. och inte fått något gehör och blivit kallad för alla möjliga konstiga epitet och sånt men ja så att det behövs att fler vågar ta bladet från munnen som kommer från den sidan också Nej men alltså mm. uppvaknandet det är en lång process, det är, det är en trappa där ibland tar man ett steg bakåt och men det måste ju liksom fortsätta uppåt Med ganska jämntakt Tycker jag Och När jag kom fram till att nationalismen var Väldigt fyrkantig Hade boxat tänk som jag kallar det för Man fick inte prata om vissa saker Vissa saker var självklara Liksom hoax och sådär Men andra var inte det Då, då rörde jag mig vidare Och då är jag ganska glad att jag Under pandemin då 2020 inte hade kollat upp eh, Wake Up Friends speciellt mycket. För hade jag kollat upp det lite mer vad de pratade om på den kanalen där. Om Kabbalah och sånt som någonting väldigt bra. Då hade jag ju inte gått på de här mötena. Som det samlades till då. Sådana här fikamöten. Så, mm. så det, det var ju faktiskt sådär, ja Ibland är det faktiskt bra att bara ge sig hen. Och, och hoppa in och träffa nya människor. Och, så, så då gick jag över från att organisera... Evenemang alltså i det fria Sverige till att uh, organisera lite vandringar och annat uh, i Wake Up Friends uh, lägga ut saker där i den gruppen på Facebook. Mm. Uh, så, jag, ja. jag, vill, jag vill passa på att fråga i båda då uh, eftersom är, är det rätt att säga om, om både dig uh, Håkan och, och Martin att ni är före detta nationalister kan man säga så? Mm, ja, alltså jag, menar, jag... Jag, nu, jag, jag vill att ni de, definierar detta för att då kan man ju tänka att aha, ni, ni gillar inte Sverige längre då Eller ni gillar inte alltid svenskar eller hur? <laughs> jo, jo det är ju klart Be, Ja berätta men, liksom förklara ja. ja men det är väl äm, vägen till målet som bör ändras då Som jag har försökt äh, säga i podden flera gånger att äh, äh, våra fiender ägnar sig åt Sun så att vi ska försöka ägna oss åt någonting som inte spelar någon roll för det stora saken. Och det är ju det som nationella rörelsen gör då. Så att jag tycker ju fortfarande att Sverige eh, är till för svenska folket och att det finns svenskar. Eh, sen eh, har det flyttat hit en del eh, från andra länder under tidens gång och vi eh, ja, kan ju hantera en en viss, att en viss del av landet består av människor med utländsk bakgrund men blir det för många så blir det ju någon slags folkutbyte att, eh, att människor som har varit svenska i stort sett inte kommer att existera på svensk mark i framtiden och det har jag någonting emot. För andra. Det är ju en stor, stor sorg, det får man ja. ju förstå att alla som upptäcker det här och verkligen känner in det, det är ju en stor sorg. Men man kan ju inte vara fast i sorg hela livet och få, okay, man får ju gilla läget då. Och... Mm. Se vad man kan göra Istället för att bara fastna i den fronten liksom I den skyttegraven och hålla på att hacka på det Tycker jag Ja. Så då gör man ju inte så mycket nytta Precis, och sen mm. på, på, för dig som är lite utanför då, Så är det ju olika grenar Inom nationalismen, de flesta vaknar ju upp Kring kant där Det här som Håkan Och det gjorde ju jag själv också då Att man tycker att det är för mycket muslimer i Sverige Att det är det som är problemet Så då Fast man är ju en judisk kontrollerad rörelse som går ut på att bara beskylla muslimer för allting. Men aldrig pekar på orsaken till varför alla de här muslimerna finns i Sverige. Och börjar man kolla upp det så hittar man ju att, att det är, man hittar ju judiska organisationer som är bakom att vi har en massinvagn till Sverige. Mm. Och då hamnar man mm. ju i det här mer... Uh, ja, då går man väl ifrån Sverigedemokraterna för de har ju helt plottat ut sig för uh, sionismen och, uh, och judendomens uh, väl. Då. Så då hamnar man i de här lite andra rörelserna då, Nordiska motståndsrörelsen eller Det fria Sverige som har förstått det här med judikritiken men, men kanske inte tittat vidare på de här andra hoksen förutom uh, uh, ett visst känt evenemang under andra världskriget då. Mm. Ja men precis, Nej, men det, det, det är väl mycket det där jag ser också. Och som du säger Martin, jag, har ju inte varit i, så att jag, jag ser det ju väldigt mer utanför, liksom utifrån. Och då, då kan det ju vara lättare att vara objektiv och kritisk till någonting då. Om man inte liksom har, har investerat i dig själv och, och, och blivit besviken och var tvungen att tänka om. Men, men jag tycker att ibland så kan man, alltså grundfrågan om man säger så här att en, en allt för stor invandring till ett land då med, för, av människor som har andra, en annan kultur. Va? Det, det blir ju ett, det blir ett jätteproblem för befolkningen. Liksom, och det ser vi ju idag i Sverige. Eh, att, eh, jag, jag tycker att Sverige ska vara svenskt. Vi ska prata svenska. <här> vi ska ha svensk kultur och traditioner. Men det har vi ju inte längre, va? Och jag, jag kan tänka lite så sådär när man typ åkte på semester på 90-talet, va? Och, och satt på bussar i Egypten och sådär då, och det chattrades något hejdlöst på arabiska. man det var rätt skönt att komma hem till Sverige. <skratt> Men nu, nu när man sitter på bussen så är det samma sak i vårt land va? så att man, man får ta på sig hörlurarna istället och det är det är som du säger Håkan det är, det är tragiskt, det är en sorg liksom att det har blivit så här men mm. problemet som jag ser och det är väl det ni ser också med, med den här nationalismen då, eller vad man nu ska kalla den då det är ju att den är väldigt kontrollerad och styrd och den äh, agerar enligt Sunt metodik då, va? det vill säga Menar, man, kan, man kan göra en liknelse med miljörörelsen. Liksom, att Greta och Miljöpartiet liksom de säger sig vara för att rädda miljön. Men, men det som de konkret eh, ser till händer eh, förstör ju miljön. Eh, vindkraftverk och, och elbilar och, och idiotiska skatter på kolväten och så vidare. För att vi ska eh, inte... Eh, förstöra jorden på grund av ökade halter av koldioxid Som det inte finns några som helst vetenskapliga belägg för att det skulle ske Men säger man det så är man ju då en klimatförnekare Eller någonting annat men, men alltså den, den nationalistiska rörelsen fungerar ju tyvärr på samma sätt Att när de ska så att säga, göra det de vill göra för att, för att värna Sverige och det svenska folket så, så tycker jag mig se att det väldigt mycket blir helt tvärtom va och det tydligaste exempel det kan man väl ta under corona då När, när de eh, Satt och hade massa radio på. det var ju det här coronabunken va mm. Och, och ja, det, är, de... alltså, det, det är ju det fria Sverige, Sveriges eh, Svegott, deras media Ja okej okay, ja. mm. ja, men, men de vill ju framställa den här pandemin då Den här pandemin som Väldigt verklig Och faktiskt mycket värre då en, en mainstreammedia eh, eh, ville visa då va? De, de, de målar upp bilden att, att eh, mainstream media ljuger. Eh, I och med att inte tala om hur jävla illa det är va? Vilket ju naturligtvis eh, stimulerar människor till att eh, springa omkring med munskydd. Och kleta in händerna med cancer i en handsprit. Och sen naturligtvis vaccinera sig då va? Så att de... de Ja, förvärrar ju problematiken. Och eh, ja, nej så att, så att det, det där är ju ett problem. Alltså sen också som du säger Martin att de tar ju väldigt mycket stopp då. Eh, den här eh, vissa händelser under andra världskriget. Där är, kan vi nog vara överens. Men, men sen då när man börjar titta på eh, de eh, bedrägerier och illusioner. Som finns idag då I vår samtid eh, Då är man ju en foliehatt Eller ett kioskmongo Om man eh, pekar på att det Faktiskt förekommer då va Och vi har ju skojat mycket Det är någonting som har satt i huvudet eh, ett, ett citat där Från en, en, en sån här Nationell podd Om det ariska geniet Wörn von Braun va Alltså som skapade. Och där där, liksom, där där bakar man ihop saker så fint liksom. Att. Mm. att ja. Nej, det är. Ja. Nej, men det är väl en slags idoldyrkande, att man, man vill gärna ha en stark ledare eller någon hjälte där man kan hylla. Och den här vetenskapsmannen, eller vem det kan vara. Som pekar med hela handen. Mm. Det, det, det är olika. Det är ju också här psykologi med olika personlighetstyper. Vad, vad man går igång på. Mm. Ja. Skulle vi störa över lite på ämnet då till det här med numerologi och kabbala? Mm. Ja. Atomenergi är väl det som jag tycker vi skulle nå fram. Alltså, nu skickade du ett slags manuskript på... Jag har suttit och skrivit en, ett dokument. Det var jättespännande research för att det är alltid bra att sätta, saker, sätta ord på saker och stolpa upp. För jag ville ju kika på atomenergin- jag har ju tyckt att det var jättekonstigt när Patrik pratar om att eh, även kärnkraft eh, troligtvis då inte skulle vara det de säger. Eh, atombomben har jag kikat på mycket och är helt med på att det finns inga atombomber. Men, men, eh, men då är det här liksom, ja, atomenergi. Vad va, va är rötterna till det? Mm. Mm. Och eh, jag menar ju då på att eh, när man kikar på de här rötterna så då ser man att ja, men det här är ju en skapelse av mystiker. Och eh, precis som Nigels eh, föredrag han ska hålla nu, som heter då, förnuft eller mysticism. Han vill ju, han vill ju hårdra där emellan. Man kan inte ha antingen eller. Utan man måste bestämma sig. <laughs> och eh, vill man ha vetenskap då, då är det förnuftet som ska styra. Och, och när vi kikar på atomenergins historia, gå tillbaka i tiden, vad allting som har skett då, då ser man ju att eh, många av de här. Eh, så kallade vetenskapsmännen, de är ju minst lika mycket mystiker som, som vetenskapsmän mm. och, uh, så det är väldigt tydligt hur, hur, hur det har gått snett med tiden om, om, man, uh, om man ägnar mer tid åt uh, liksom kabbalistiska prognoser och försöker beräkna uh, apokalypsen, när apokalypsen ska infalla såna saker, så jag tänker på Newton till exempel han, han lagt ju mer tid på sådana saker än, än, än på det som idag kallas vetenskap då, då, bli, då blir det ju snett Mm. Ja, men precis. Och de, de var ju hänvivna mystiker. Många av de här, ja, vad man nog får kalla för helgon som vi har i, i vetenskapen idag. va eh, Kepler och, och Newton. Och, och det här du, du beskriver om, om eh, kärnkraft och kärn, kärnfysik. Eh, alltså den, den, den första gången som... Kärnkraft eller Men nu får du rätta med här för det, du, du har säkert Bättre koll på detta Håkan men Vi får se. H H.G. Wells han, han skrev ju Om detta mm. väldigt tidigt va? Eller, Och, och det, det, det där Är ett sånt intressant mönster Också hur saker Som eh, Förekommer i, i Fiktiva romaner Och, och Alltså hur det blir verklighet sen plötsligt då. Alltså man påstår det va. För, för där hade du atombomben som beskrevs i någon, någon science fiction roman om H.G. Wells. Och sen har vi ju det här resan till månen också va. Jag menar det var Jules Vann som, som skrev om det. Och sen så blev det plötsligt magiskt verklighet. Efter att det hade förekommit i några, inte bara i böcker då utan i några filmer också då. Mm. Jag, jag, jag, är ja. ju upp, alltså jag är ju en riktig uppfinnarskäl. Jag är ju systemingenjör eller civilingenjör från elektroteknik, KTH. Jag, jag, jag, mm. jag har förmågan att eh, tänka fram uppfinningar på beställning. Alltså jag, jag kan sätta min. Okay, vad är problemet här? Vad vi vill ha? Så kan jag liksom tänka fram uppfinningar, har jag märkt. Så mm. att, det är ju en super... Alltså det är en gråzon. Det är absolut en gråzon det här med ja, att man kommer med någon idé först och sen så lyckas man vet ju så här, men det här det här har vi, då borde man kunna bygga ihop det här i framtiden. Liksom. Men eh, det är ju ganska beklämmande många av de här sakerna hur... det har ju blivit som liksom skämtsamt hur, hur det har fallit på plats vi, vi kan ju prata sen om det här till exempel H.G. Eh, Wells eh, den boken skrev han 1913, The World Set Free heter den, och den släpptes 1914 i bokform eh, innan första världskriget precis då och sen eh, och sen så, ja, sen så, sker det på riktigt, liksom 1945 och Hiroshima och Nagasaki och, ja, vi kan ju ta det kanske lite senare där med Major Wells, men, men ja, det, ja, ja, det är precis lite för jag... så där. Det är lite ja, för ja. exakt som, de, som det står i boken som det sker. sen <laughs> alltså. Ja, och sen så, sen så skruvar jag väl lite när du sa att... Och sen så förekom det då på riktigt. Men, mm. men det In har... Inom citationstecken inte... riktigt. Ja, precis. Det, ja. i någon citationstecken då va? Ja, just det. Men sen, jag, jag förstår precis vad du säger om det här. Att, att eh, fiktion och eh, ja, inspiration, liksom, eller att, att tänka en ny tanke, det kan ju verkligen ge... Eh, Upphov till, till Nya landvinningar inom vetenskapen Och nya fantastiska idéer va? Jag, jag håller verkligen med dig men, men det vi har sett liksom För att det är ju det att Om, om någonting Inte är möjligt På grund av ett vetenskapligt Fysiskt faktum då, då spelar det ju liksom Ingen roll att det är en Tilltalande fiktiv tanke va? En, en Nej, sak exakt. som jag tänker på Det är ju den här Arthur C. Clarke, han, han skrev mycket också. Han vill ju ganska ofta bli titulerad eller presenterad som uppfinnaren av kommunikationssatelliten. Mm. För han, räknar ut det, eller han, han beskrev ju det också i, i någon roman eller novell. Då, att om man skickar upp en satellit och så lägger man den på ett avstånd från jorden. Så att den kan så att säga, ha samma omloppsbana. Eh, omloppstid som jordens rotationshastighet då va då kan ju den ligga över en fast punkt på jorden då det är ju geostationär satellit då men jag det. tror inte att han var först med det har jag för mig, jag tror att han populariserade den termen men, ja. han kanske Jaha, myntade det. själva begreppet just, jag kommer inte ihåg exakt nu. men visst, det, ja. mm, det är väl sånt som man det är som kvantfysik och allting sånt där, man, om, om om man har fel solsystemsmodell så kan man ju glida iväg och hitta på alla möjliga konstiga uppfinningar som ja, funkar precis. bra i matematiskt. Ja. ja men precis, men det går ju inte om, om, om premisserna inte är, är god vetenskap då. Va? Och, och, och vad det gäller satelliter och, och all rymdfart då, så har mm. vi ju det här problemet med, med, med fysiken och hur en gas beter sig. I ryggen då mm. I ett vakuum Det faller ju på det då mm. Men om man, om, man hade, om man låtsas att Det går att skicka upp Så är, så är det ju en bra idé liksom. Och det, det är ju naturligtvis någonting Som kan inspirera Uppfinnare och vetenskapsmän liksom. ja, men Det som gör mig förbannad det är ju när man gör alltså, saker som man har, Där man har ljugit med flit det, det vet jag att ni har pratat om också Det här med Johannes Kepler Och hans rörelser för planeterna och det, det är så uppenbart förfalskade idéer. Så att. Mm. Ja, det är ju vetenskapsfusk. Det är ju mm. och, och, svårt att säga efterhand att veta då, hur tänkte de liksom, gjorde de det här med avsikt, eller mm. var han så övertygad om att en. en heliocentrisk modell var den rätta då, så han tyckte att ah, men, man kan väl han skarvar det lite då, va? Det, det vet man ju inte va? Men, men, men det är precis som du säger att liksom det, det som Kepler och som många andra har gjort efter honom, det, det, det har ju varit rent vetenskapsbedrägeri helt enkelt då va? för att han kunde inte få mars eh, omloppstider att stämma ordentligt då va så att då då fuskar han till det och så för den mars, mars har ju sådana här oregelbundna konjunktioner då. och eh, det kan ju inte funka i en heliocentrisk modell då. så att då gömde han undan det och så tog han medelvärdet av mars eh, konjunktionen med en viss stjärna. Då. Mm. Ja. Och det uppdagades på 90-talet när man gjorde en ny översättning av Kepler. Vilket, du hade, vilket borde ha lett till en kris i hela astronomin. <laughs> jag skulle nog det. säga att det upptäcktes på 80-talet. För jag tror att den artikeln i New York Times kom i början på 1990. Ja, där så det kanske jag. Mm -mm. Mm. Ja, visst. Nej, men det finns ju andra exempel på det. Jag menar, det är ju det här, den här boken The Secret Science of, of Pasteur. Där eh, Pasteurs eh, forskningshandböcker eh, offentliggjordes. Vilket Louis Pasteur då som ju ligger till grund för infektionsteori och, och vaccinet då Han hade instruerat på sin dödsbädd att man skulle bränna de där böckerna då va? Men det, det gjorde inte hans eh, efterkommande Och sen så fick en, en forskare lo, lov att titta på de här eh, Och det, det var väl också någon på 90-talet tror jag Och så skrev han den här boken då The Secret Science of... Av Louis Pasteur. Och där, där framkommer det ju att han, han erkänner ju det i sina böcker liksom att han medvetet fuskade mm. med sina experiment och demonstrationer. Då. Eh, och det borde ju också leda till en, en kris härdsmälta inom eh, medicinen och biologin. Men, men det gjorde det ju inte. Man, man bara låtsas inte om det. Apropå. Precis och det, där, det som gör med ilskan Det är liksom hur man också har motarbetat De som faktiskt vill Sprida sanning och jobba enligt den vetenskapliga Ja nu har vi redan nämnt Keppler och, det är väl, För mig är det, Jag är väldigt säker på att han blev mördad Tycker bra 1601 mm. när, när han bodde i Prag Först blev han ju landsförvisad från, från Danmark av, av den nya kungen som inte gillade honom och sen så ja, fick jag en kvicksilveris till Sandog. Mm. Och sen så kommer eh, Kepler där då, och eh, lyckas lura till sig alla hans astronomiska dator från dödsbået. Du får det rätta mig om jag har fel här, Patrik. För att, nej, nej det, du, det, det, du... mm. det är helt rätt, ja. Så och det här med dagböcker, då kommer jag att tänka på, för vi hade ju ett föredrag om Ivar Kryger här på studion i Studio Stupido för ett litet tag sedan av Henry Söderström. Och han kommer hålla det nu igen den 25 oktober, för det var fullsatt, så det var jättekul. Men då tog han upp på sitt föredrag om Ivar att hans dagböcker, de brändes, för de, de skulle inte världen se, sa man. Så det är ju lite spektakulärt kan man tycka, att man bränner någons alla dagböcker. Ja, men om vi hoppar tillbaka till det här med, med atomenergi mm, Och, som vi började med, vad, vad är det du ser, för jag menar det var ju det också som de, de här, vad, vad, vad finns det för kopplingar här till, till mystik, eh, kabbalism, eh, numerologi som du, du har kunnat se Håkan? Berätta lite jo, om det. Ja, Vad ska man börja någonstans? Jag, jag kan börja med att droppa det här med att som jag sa, kabbala på hebreiska. Det, det, det kallas ju inom den här bokstavliga kabbalan att, att, så heter det det, det det avsnittet av kabbala kallas ju för gematri gematria på, på engelska det är alltså att man, man summerar ihop bokstavsvärdena för, bo, för, för bokstäverna i ett ord och, och då får man ett tal och sen så då jämför man med det med andra ord då. blir det samma tal och så då, då finns det en koppling Orden emellan menas det då på det här mystiska tänket. Då. Så det är alltså judisk mysticism där man, där man håller på och eh, räknar och undersöker och vänder och vrider på bokstäver och tal. Och eh, då är det som, så, som sagt att det 137 det är kabbala och 137 det är även det 33, det primtalet. Jag tror många har ju hört talas om 33. Det, förekom, det förekommer ganska mycket under, under pandemin. I nyhetsrapporteringen 33 nya dödsfall, 33 stat USA 33, 33, 33 mm. uh, Och uh, Det kan vi alltid, jag brukar säga det ja, men Det där kan ju vara liksom cherrypicking Vadå, de sa ju andra De sa väl andra tal också, det var inte bara 33 liksom. du, du håller ju bara på att plocka ut exakt Men uh, det låg ju liksom det, låg, det, var, det var för frekvent Med vissa sådana tal Och jag menar på att det där är ju det där är liksom Ett rövarspråk uh, för nätverket det är, väl så ja, precis. Det, det är väl det liksom Det, det, det, det, det är deras sätt att sätta sin signatur På saker och ting va? Ja. Och, och när du säger det här med 33 Jag kommer ihåg det att, att, att Simon Han gjorde en artikel om, om Just under covid liksom. Och jag tror det blev liksom 10 sidor Om uh, Nyhetsrapporteringar Med siffran 33 iser 33 år 33 döda mm. Mm. Bla bla bla liksom. mm. Och så jag, upp, jag uppmuntrar också mm. när vi undersöker några saker så uppmuntrar jag att vi, att vi inte blir mystiker själva för att det som jag tog upp i mitt första föredrag som, som jag kallade numerologiskola och nukleärskrämsel det, det finns ju nu på det finns ju på eh, eran kanal då kanal mm. sen, sen några år tillbaka eh, det, det det jag säger är att att eh, vi ska liksom vi ska tänka på att vi har ett undermedvetet också. Men du vet, om vi ser två prickar och, och, och ett en böjd båge under de här pricken, då, då ser vi ett ansikte. Vi har liksom, vi har väldigt mycket inbyggda mönsterenkännings i hjärnan så att säga. Och eh, vi har ett undermedvetet, så men, om vi tänker, hmm, 33, det verkar vara mystiskt ja, men då kommer vi se det talet oftare. Det är självklart, det blir så. Och eh, jag tog upp det på mitt föredrag, om ah, vi, ute och, vi ute och kör bil och på klockan nu, på, liksom på digitala klockan här på panelen i bilen då, då kommer jag nog att se det här mystiska talet och så kollar man liksom ja, där är talet herregud liksom du vet, man, och vad beror det på? Jo men det jag säga det är att jo, men såklart så, så har vi ju sett det under medvetet vi, vi kan köra bilen i ja, vi kan köra bilen ibland 5-10 liksom minuter utan att komma ihåg i fasen vi kom till den position där vi är liksom. vi, man kör genom rondeller och rödljus och man är helt borta i andra tankar och så där, men... Så att vi har ett undermedvetet, vi har liksom en autopilot som kör och som samlar in intryck. Tar man inte ens med det i beräkningen när man börjar prata om de här sakerna, då, då blir man en mystiker. Ja men precis, och det, mm. det är väl också någonting man kan ju beskriva det också som, det, det finns ju det här begreppet eh, confirmation bias eller konfirmationsbias Så att mm. om man liksom är väldigt övertygad om det att det är på ett visst sätt, då kan man bara se de eh, belägg. Som, mm. som styrker eh, Den uppfattning man har Och, och man gillar och, och, inte att se några andra saker då, såklart. Nej och ibland så, Det är nästan som man kan inte se det liksom. man är, det, det, det är helt omöjligt det, ja. det är ju den här kognitiva dissonansen liksom, Att mm. hjärnan bara Blockerar eh, Intryck Som, som inte eh, Överensstämmer Med vissa övertygelser som man har och det, det är ganska märkligt när man står utanför Och ser det där liksom Ja men ni ser väl det ganska ofta när ni pratar med vanliga människor eller vanliga, det ska inte vara sådär men man, man kan, jag tycker själv att man kan se det, hur, de liksom, hur någon ryggar till och det, man ser ja. att kugghjulen hoppar till lite och sen så, så har de liksom ja, släppt det man pratar om och så börjar de prata om någonting annat istället mm. Det blir lite obekvämt där uppe Men! Ja. Mm. Eh, Kabbalah, fysik, ja, eh, atomenergi mm. Och då tänkte jag så här: för att atom... Alltså vi har ju de här, vad kallas det för, inom de gamla grekerna. Där har vi de här atomisterna, vad kallas den atomistiska skolan då. Men om man kollar man liksom bakåt på just den här, de gamla filosoferna som pratade om att det skulle vara någon minsta beståndsdelar och så. Då det är det ju väldigt, ofta väldigt begränsad information som finns kvar. Det är ofta en massa hörsägren och jag kan bara ta Pythagoras, den här numerologen, då, jag tror att det var kanske 600-700 år senare som det, som det skrevs om honom. i någon historia. Så att jag, jag tänkte så här att jag kikar, jag kikar ungefär 500 år tillbaka liksom där, där det finns tryckta böcker och för att kolla hur, hur det här startade. Och då det var det som jag skrev till här, 1400-talet. Då, då börjar Kabbalan sprida sig i Europa. Och det berodde väldigt mycket på faktiskt på att judarna fördrivs från Spanien 1492. Och då flyttade de till, jag ska, jag ska säga inte de, de rika judarna, de välutbildade judarna, de som hade möjlighet. De, de flyttade till ställen som Venedig, Rom, Amsterdam, Istanbul och... De som inte hade möjlighet, de, de tvingades ju konvertera och blev så kallade conversos. Så att de tvingades ko konvertera till katolicismen. Men de flesta tror jag, är, i alla fall många av dem, de behöll ju sina judiska lärare då i lönndom. Så att, ja, det är väl det man kan kalla för kryptojudar. Men con conversos är väl det som, det är det som även på svenska som man, som man pratar om. Så 1492, då, då det satte liksom fart på, på spridningen av kabbala i Europa och det är alltså samma år som Columbus upptäcker inom citationstecken tycker jag då, Amerika för jag tror att det där var ganska planlagt att man skulle presentera det här, den nya världen då mm. eh, så att då, då började europeer i andra länder, Tyskland, Italien de började bada i det här, det här kabbalistiska tänket och då hade vi bland annat den här den tyska humanisten Johannes Reuschlin som, som bara två år efter judans fördrivning publicerade det första kabbalistiska arbetet. De verbo mirifico. Mm. Och eh, 1496 då, då även Portugal judarna. Men ja, Portugal ligger ju lite inklämt där bakom i Spanien så att, i realiteten innebar ju det att de flesta blev conversos. Judarna som var i Portugal. Vad var skälet då till att man fördrev judarna på 1400-talet? Det vet jag inte. Det har jag inte kollat upp faktiskt. Jag, jag, jag bara mer märker här att där fick de en spridning. Och det, och det som drog igång det här kabbalistiska tänket. För att kabbala är det ju judisk mystik. Och det, är ju, det kan man ju tycka lite konstigt sen att varför tog de här kristna filosoferna och humanisterna, varför, tog de, varför var de så himla? köra i den här lärande, så att det, det, det blev ju kristen kristengavala man kallar det. Men alltså och en jag är ja, lite så, men det vill mycket kopplingar till Hermes va, eller Hermesdos. Mm. Fast det är inte? Det är inte samma Hermes. Hermes Trismegistos. Ja, men det är inte det är samma ju... Hermes som, vad heter det? Romerska och grekiska mytologier ja, jo, jo men Hermes Trismegistus Det är väl det är Hermes den grekiska guden Ja det är det. Okay. Ja, det Det är jag ganska säker på mm. Och eh, han är i sin tur Han hade ju grekerna plockat Egentligen Från den här tåt, jag vet inte riktigt om jag uttalar det den här egyptiska guden så, mm. så Hermes Trismegistus Det är alltså Det, det är ekvivalent med, med så det är liksom ingen, det är en gud. Det är båda de två, grekiska och egyptiska det, det är gudar. Så att det, det är ju ingen riktig människa som man hänvisar till. Så att det är lite intressant då att, att, att Copernicus, när han presenterar sin heliocentriska modell 1443, att han, han refererar till bland annat Hermes Tismegistus då. Och som han, för de, de tycker liksom, ja ah, men det, det, solen, det är den synliga guden då. Så att han är ju såklart där i mitt. Den, på sin kungliga tron som han skriver och han styr sina barn planeterna som... så, så han skrev liksom sådana saker han tyckte att det var självklart att solen måste vara i mitten ja, av, okej. Hela, av, som av som religiösa skriver. bevekelser då för det är ju det man får höra om man eh, ifrågasätter det här att då, då, då har man någon religiös eller övertygelse om att det inte kan vara så men, men det var alltså så den här idén etablerades då mm. det det är ju inte så förvånande att höra i ljuset av vad man vet idag då. Men... Mm. Ja. Jag kan citera, eh, vad heter han? Edwin Arthur Burt. Han skrev den här boken The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science. Den boken kom 1924. Så det har jag översatt till svenska. Varför trodde Copernicus och Kepler innan någon empirisk bekräftelse av den nya hypotesen att jorden är en planet som roterar kring sin egen axel och kretsar runt solen medan de fasta stjärnorna förblir stilla. Att detta var en sann bild av den astronomiska, det astronomiska universum. Så det är hans fråga. Han hade liksom ingen empirisk bekräftelse på att det var så utan han bara skrev att så här måste det vara. Och sen hänvisade han till Hermes Tismegistus och den, den synliga guden som, han, som Hermes kallade solen. Och eh, elektra då, grekiskt kallar honom den allseende Så, det, var så mm. det är så vår moderna fysik startade kan man väl säga då Med den, här, med den boken 1443, Nikolaus Copernicus mm. Ja men det är... fascinerande och, och, mm. och det här också som, som du läste upp där eh, Empirisk bekräftelse, eh, det, det saknas ju ännu idag då det, det saknas empiriska begreppelser för heliocentrismen då. Och det kan jag ge lyssnarna i läxa då. Fast nu ska vi inte prata om det men <hör> prata gärna med en AI om det här. En jättebra fråga är att ställa. Vad kan jag själv göra för observation som bekräftar att jorden rör sig runt solen? Och då kommer den här AIN förmodligen att svara årstiderna. Men då ska man invända mot AIN. För ni vet ju att AIN har ju inte alltid rätt i sina påstående. Va? Och det här är ett sånt tillfälle. Så då ska man tala om för AIN att. Men vänta lite AIN. Det här blir ju samma sak. Om det skulle vara så att solen rör sig runt jorden. Då får vi också årstider va. Och då kommer A1 att säga, ja ursäkta mig det hade du rätt och jag hade fel. Och så hoppar den över till någonting annat, förmodligen Venusfaser. Och sen så kommer det här att fortsätta tills dess att a kommer att säga att nej tyvärr du får, eh, du får lita på NASA eller du får... Eh, Lita på att astronomerna faktiskt har uppmätt vissa saker. Det vill säga du kan inte göra någon observation själv som bekräftar detta. Däremot så, eftersom det här är ett ämne som man gärna blandar ihop det här med. Däremot så kan man göra mängder av eh, observationer själv som bekräftar att eh, jorden är en roterande svär. Det är inte ett problem vi har. Men, men det här med att jorden kretsar runt solen då. det. Det går inte att bekräfta själv. Men det var, det var ett sidospår. Jag, jag glider ifrån här. Men tillbaka. Jätteintressant Håkan. Men, men just kan vi liksom skjuta in oss på det här med. Kopplingen atomfysik. Eller kopplingen fysik i stort. Och eh, kabbalism. För det, mm. det tycker jag är jätteintressant. Ja, men jag, alltså. jag ska ge er ett århundrade senare. I alla fall. Vi tar väldigt ja, ja, vi ska långt, ska på. talet för han, Johannes Reuschlin, den här tyska humanisten, han blev ju även banbrytande för reformationen. Så han var ju inte någon liten människa liksom så. Men han beskriver då 1517 i sin bok De Arte Kabbalistica. Att Pythagoras lärde sig sin filosofi från kabbalister. Och att kabbala, det, det, var, det översattes då till det grekiska ordet filosofi. Så det, det, alltså då får man en lite okay, förståelse för hur, hur, hur han tänkte. Han tyckte att det här filosofi, det var, det var egentligen bara kabbala alltså som de... In, ja, de visste inte att de skulle döpa till det Ja. Mm. Så det var på 1500-talet sen så tycker jag att det är intressant också det som skedde där då. Vi sa ju att Nikola, Nikolaus Copernicus bok kom 1543, men... Tre år innan, 1540, det var ju då som Jesu, Jesuitorden statsfästs av eh, påven Paulus den III den 27 september. Och, eh, och där var ju en stor andel av de tidiga medlemmarna, de var ju sådana här konvertiter så alltså Det var judar eller morer som hade konverterat till katol katolicismen. Så det, det var många av dem som gick in i Jesuitorden. Den här militanta grenen då av, av, av, av nu tappar jag ordet här. Hjälp Katolicismen, eller Katolicismen. Ja, ah, ja, okay. Ah, okay. ja, ja. Mm. Kristendom, KK. Okej, okay. men precis, och det där samma året då, då har den här rabbin Abraham Asulaj, han levde ju liksom, han var ju född 1570, men han skriver retrospektivt runt år 1619 att uh, utifrån hans mystiska tolkning av Torah och tidigare kabbalistiska skrifter. Att det, är liksom, att det är en mitzva Att det är en religiös förpliktelse Ett bud Och tillåtet då för, för vem som helst Ung som gammal då, att, att studera kabbala Öppet Och det, det ska alltså ske då re, eh, Retroaktivt då, från, ret, Retrospektivt från år 1540 Så det, det är samma år som Jesuitorden godkändes av påven. Så att då, då tycker man att nu är det dags att börja sprida det här mer öppet Och eh, Sen när vi hoppar vidare på 1500-talet då någonstans vad var det, 1563 när eh, Tycho Brahe är, eh, han var ju student i Leipzig och eh, han var väl cirka 16 år då då upptäcker han stora felaktigheter i astronomiska tabeller och eh, ja, det är egentligen det är startskottet för hans eh, vetenskapliga karriär då där han jobbar enligt den vetenskapliga metoden Eh, fast det var ett begrepp som inte fanns på den tiden mm. det, det kan man väl säga, det är det han gör Han, han, eh, han tillverkar instrument Och han, eh, han tillverkar några till Och kalibrerar mot varandra Och hela tiden jobbar för att förfina eh, Noggrannheten i sina Ja det han upptäckte var det Att, att de här eh, Ptolemajos eh, Tabeller då eller jag kommer, ja, de, de tabeller man hade För, för solförmörkelser och, och celestiala händelser eh, Konjunktioner och så. Att de stämde väldigt dåligt. Det kunde slå på flera dagar liksom, och sådär. Så, där. så att det var då han, han bestämde sig för att han ville bli astronom då. Och att han ville studera det här systematiskt och regelbundet. Hur himlakropparna rör sig. Och sen mm. utifrån det få fram en, en modell som, som stämde bättre en de, de modeller som mm. fanns då. Mm. Och det vill ju vi hävda att han lyckades väldigt, väldigt bra med. <laughs> mm. Och som sagt då, så, då var det alltså Johannes Kepple som, som, som tog över allt det där 1601 då. Ja, precis. Kepler var ju eh, tycker bra lärjunge eller snarare assistent då. Mm. Och skulle hjälpa honom med att klura ut hur Mars betedde sig då. Men väldigt snart efter att deras samarbete hade börjat. Då så blev Tycho Bra en mystisk sjuk. Och dog ganska fort. Och när han hade dött så eh, tog eh, Kepler alla hans eh, astronomiska observationer. då Som han eh, förvarade. Hemligt då. Han ville inte visa dem för någon. Inte, inte, och inte Kepler heller då. Utan Kepler. Han fick ju bara se. Eh, observation, observationerna för Mars då. Eftersom det var Mars han skulle räkna på. Men, eh, men i och med att han tog. Alla de här observationerna då. Så hade han ju allt. Allt som eh, tyckte Bra. Hade samlat på sig under decennier då. Av astronomiska observationer. Mm. Mm. Så. Och sen 1570 ungefär. Då var det en, en snubbe som hette, som hette Isaac Luria. Och det är han som eh, drog igång den här lurianska kabbalan. Han hette alltså Isaac Ben Solomon Luria Askenazi. Jättefint namn va? Mm. Och eh, han kom ju med den här lurianska kabbalan. Den, det var bland annat eh, ett, det var tre grundbegrepp. Och ett av dem är sin eh, simsum, simsum, alltså som betyder sammandragning eller undandragande. Och den, den där teorin, den liknar ju Big Bang teorin, då, som skulle lanseras av han, den belgiska jesuiten Georges Lemaitre 1927. Så det pratar man. Om du, om, om man går in och kollar på så här kabbalistiska kanaler och så, så då, då pratar de om att, ja äh, men äh, det är de, det är som liksom nu. Äh, presenteras i vetenskapen, det är kabbala, så att de har redan tänkt ut det där redan på 1500-talet eller presenterat det på 1500 -talet. för det, var, det, där, det där ska ju anses vara hur gammalt som helst den här läraren om kabbala. så jag ska mm. säga också, jag tror Kabbalah det är väl inte enda, det är inte den enda liksom, grenen av judisk mystik men, men det, det är bara kabbala som jag har kikat eh, och de, de kristna kabbalisterna som började dyka upp där i slutet av 1400-talet de, de gick igång jättemycket på det här med gematri, att räkna på bokstäver så de, de plockade mycket just den biten och satt och räknade på att ja, bevisa att Jesus var messias och sådana saker så det kan mm. vara bra att veta Men precis, Är det här kopplat, förlåt, kabbalism mm. är det kopplat till alkemi också? eller? Du det? Ja, det är absolut jag menar ja. egentligen, alltså alla de här okulta lärarna, eller vad man ska kalla för esoteriska lärarna, eller vad man ska kalla det, det är liksom, kabbala är en slags gemensam nämnare. Den här nyplatonismen och alkemi och kabbala. Det, det, men det är rätt krångligt när man läser. Det, det tar lång tid att fastna, för det är inte riktigt logiskt. Men, men som jag sa förut, att ja, om, om man anser att ja, men det som de gamla grekiska filosoferna pratade om, det var egentligen kabbala Så att, det blir ju väldigt. Det är en historieförvanskning som, som sker hela tiden. Så att det blir väldigt ologiskt, menar jag. Mm. Sen så på 15-talet, då hade vi ju John Dee, som ni säkert har hört talas om. Han var ju brittisk matematiker, astronom. Precis som som tycker bra, var han också astronom då. Han var astrolog, geograf, okultist, kabbalist, you name it. Och han var även rådgivare åt Elisabeth den Och det är alltså John Dee, som tycker att vetenskap och magi, de, det ska man jobba med parallellt då. Det är han som myntar det här begreppet, the British Empire. För på den tiden, 1570-talet, då, då var ju England ganska litet. Men, men ja, vi vet ju hur mycket det har växt, både, både språket och spridningen och kolonier i världen och sånt sedan dess. Så att det är hans som myntar den idén då, att, att nu, ska vi, ja, nu ska vi ut i nya världen och så vidare. Ja, sant. Ja. Mm. Och, eh, och sen har vi 1582 Då har vi den här gregorianska kalendern Som träder i kraft och det, det är också en jesuit då som lägger den sista händen på den Och utför den här slutgiltiga beräkningen Och så För att det var en julianska kalendern Den, den, den hade ju skottor var fjärde år Så den, den, den gled just, hade glidit snabbt ganska mycket Med tiden då Så jag tror i Sverige tog vi bort Elva dagar på 1700-talet, jag tror det var runt 1750, och bönderna blev såklart helt tokiga när man ändrar allting där. Um, ja, men precis, och sen så på 1600-talet då, ja, tyck bra om mördas så Johannes Kepler släpper den här, vad heter den, Astronomia Nova, den nya astronomin, den, hans bok yeah. publiceras 1609 och där, ja, där kullkastade han liksom de här 2000-åriga föreställningarna om att eh, de här komplicerade planetbanorna bara kunde förklaras genom eh, cirklar som rör sig på cirklar du vet, epicykler kallas det för va? Uh, nej, nej. Uh, eller ja alltså <clears throat> epicyklerna det, det är ju liksom en, en sak som man är tvungen att ha uh, om man har en klassiskt geocentrisk modell då mm. och den, den, för den fungerar ju så då att då tänker man sig att man har jorden i mitten och sen så kommer merkurius, Venus, Solen eh, Mars och, och resten då va och, och problemet blir då att eh, om, man, om man ska ha merkurius och Venus då innerst och, och de ska röra sig runt jorden så blir det väldigt konstigt eftersom de gör ju retrograder då mm. de rör sig baklänges ibland de här planeterna och för att det ska, för att man ska kunna göra en, en modell då så gjorde man så att man tänkte sig att uh, de här planeterna inte rörde sig i, bara i en omloppsbana runt jorden då utan att på den här omloppsbanan så var det hängt ytterligare en cirkel då. Mm. Ja men det var exakt det som rör, jag ja. tänkte när jag sa nu, så att cirklar ja. på cirklar. och så. Ja. Ja, men det var ju det som var så finurligt och, och genialt med Tyrkobras modell då. Mm. Att den är ju geoheliocentrisk då. Den funkar ju så att solen rör sig runt jorden samtidigt som Venus och, och Merkurius rör sig runt solen. Och, då, och, och de andra planeterna. Och då löser sig eh, de här retrograderna av sig själv. De blir en naturlig konsekvens då. Om man gör det i upplägget liksom. Mm, ja men precis. Och, och, och Kepler. Han, ja, han kullkastar det, det gamla. Och eh, han kastar in sina. Kepliska. Kepler ellipser. I den här boken då, 1609. Det är ja, helt nytt ju. Mm. Så man kan ju säga att han gjorde en, en klassisk. Geocentrisk modell. Med sådana här epicykler då. Fast den var ju heliocentrisk då istället. Mm. Eh, och sen så gömde han. Eh, epicyklerna i matematik då, mm. <laughs> det vill säga han, han, ja. Ja. Han använd, det var det, det, det som det stod i den här New York Times-artikeln då just att han, att han fuskade det, han, han tog den matematiska formen för en, för en ellips och räknade fram mätdata ur den matematiska formeln det var för perfekt det var det som han som översatte boken från latin till engelska kunde se att nej nej nej det, här är, det är för perfekta data, det går, det kan inte vara stämmer här liksom Så. Mm. Ja precis Och sen så en annan grej som man fuskar med då Det var ju just det här med att eh, Mars har eh, Inte regelbundna Konjunktioner Det vill säga Mars kommer inte framför Samma stjärna Regelbundet Utan det har ett oregelbundet Mars har ett oregelbundet intervall då mm. Men det, det kan man Inte få att funka I en heliocentrisk modell då Så att det Kepler gjorde då, det var att han tog, han tog medelvärden av ja. de här istället då. Och så, ja. och så påstod han att det var mm. värdet för Mars konjunktion då. Men det stämmer ja, inte. Men, nej men det är ju beklämmande när, när, när Simon visar det på sin ja. fördrag. Så det är så här, ja, det går ju inte att förklara <laughs> nej, ja. ja, men sen så, 1600-talet, 1620, då, då publiceras... Eh, Novum organum, det är en bok av Francis Bacon Sir Francis Bacon eh, det, det, han ska ju, ju vara den som liksom tagit över lyktan från John Deere så han höll ju också på och kodade och fixade med bokstäver och allt möjligt och, så han, Francis Bacon han, han publicerade den här Novum organum där han eh, beskriver hur han tycker vetenskapen måste förändras och man ska börja jobba in det som vi idag kallar den vetenskapliga metoden eh, Ja, det som Tycho Brahe hade gjort då, fram till han blev mördad 19 år tidigare det, mm. det föreslår han mer filosofiskt, att hmm, vi borde börja jobba en liten vetenskaplig eh, och men, men Francis Bacon han var ju också en mystiker då. Han, han, eh, han höll ju på bland annat då, och, och, och koda in nummer 33 i sina verk Så att, eh, för 33 det är nämligen bokstavssumman av hans bokstäver, B-A-C-O-N i det gamla elisabetanska bokstavsskiffret då. Där man, där man saknade J och W. Så ja, det sägs alltså, att hopan, han... Ursäkta, ja. jag avbryter. Men mm. nu, nu måste jag liksom komma in med lite skepticism här. Jag säga. Mm. För att, jag menar, om vi tar då Francis Bacon till exempel då. Ja, du säger, mm. hans, hans efternamn. B-A-C-O-N. Mm. Det blir 33. På Gematria. Mm. Men... Hur har det liksom Är det, jag menar föddes han med det namnet Bacon Är det liksom ett släktnamn Och så, ja men det blir så konstigt ja. för att Nej, det blir, han, det blir konstigt. Har han själv döpt om sig Till Bacon mm. då för att han är en kabbalist Och han vill att det ska vara så här Eller hur vad, Hur förklarar man det Ja hur förklarar man det Och hur förklarar man att det fanns en annan Bacon Som inte kommer ihåg han, Vad hette den gamla Bacon som levde flera hundra år före honom Var det också han som höll på med optik och sådant han hört som om? Roger Bacon, just det. Roger Bacon, han var ju, han var ju liksom filosof, scientist och fransiskan och, men, ja, men, och mm? Men, mm. Nej, jag, men jag deklarerar jag, jag, om sig som ja. mystiker då genom sitt familjenamn eller hur funkar det här liksom? Att jag kan säga du, så här det, det, det finns ett stort hack. Eh. Idag, nu har man ju lanserat sedan drygt hundra år tillbaka, någonstans 1910-talet. Då kom ju ordet numerol, numerology, numerologi. Det ordet lanserade man och hela den här läran om att man ska räkna på sitt namn och man kan byta namn om siffran blir fel och inte passar dina egenskaper och du kan byta namn på dina barn. Det, sånt, sånt sker ju fortfarande än idag att, att, att folk föräldrar byter namn på sina barn för att de ska, att de ska få bättre siffror. Så... Det finns ett glapp för att, det, som jag sa tidigare, man räknar på hebreiska bokstäver. Det, det, det är helt öppet. Om du, om du läser om gematria så det visst, det är fint. Det, det Kabbalah blir 137, som vi sa. Och eh, man, när man rör sig fram till eh, ja, för sedan hundra år tillbaka, då, då är det okej okay, att räkna på latinska bokstäver också. Men, men nu pratar vi ju liksom 1600-tal. Och. Eh, då var, då var det också populärt att räkna på, på bokstäver. Men sen så verkar det här glömmas bort med tiden. Eh, att, man ska, att man kan räkna på latinska bokstäver också. Jag tror att det går in i frimureriet faktiskt. För att eh, det kommer vi att se hur liksom ja, det, det växte ju fram innan 1717. nu officiellt sig så har lanserats. Det, det, det, det tog ju form innan. Redan på 1600-talet kan man ju se att det, att det är väldigt liknande saker som sker. så jag tror att man, jag, min känsla är att det här är mystiker som tror att, ha, tar man ett visst namn så, så räknar man väldigt noga på, på det och det ska bli fina tal. Eh, och det håller man käften om, för det är väldigt hemligt. Det är bara för invigda. Mm. Och det, nu, det, ja. nu gjorde jag ett litet, eh, väldigt från höften, ovetenskapligt eh, experiment här, eller man ska uttrycka det. Jag, jag frågade Per. Mm. Min AI-kompis <laughs> ja. eh, Vad blir bacon på Gematria? Mm. Eh, och då svarar Per 35, 35 va? Nej, mm. nej, nej. Ja, det, är, det är fascinerande det här Vad mycket det kan mm. bli för att, ja. Och jag vet ju inte om detta stämmer alltså, Jag kan ju inte rätta, men jag bara frågar Så här, och jag vet AI kan ha fel Och hallucinera och, och sådär. Men den svarar så här, ordet bacon har Följande värden i olika typer av Gematria Hebreisk gematria 96, engelsk gematria 210, enkel gematria 35. Så ingenstans blev detta 33 enligt Nej, men, men det var det som jag sa nu. Att det här Bacon räknade ju i det enklaste skiffret där, där A är 1 och B är 2. Och på den tiden så fanns inte J och W i alfabetet. Så det var ju 24 bokstäver. Idag har vi 26 bokstäver. Så det betyder Aha. att de här ON på slutet de, de var inte 15 och 14 som det är idag utan de var, de var ett steg lägre. De var, det var 14 och 13 på slutet. På hans tid så blev det 33 i det här vanligaste skiffret. Okay. Simple English kallas det för. Så det där, det, där, det där skrev någon på sin tid att det var Simple English och Reverse och så vände på alfabetet och sådär. Så att det, det, det var liksom officiellt att det fanns skift. Ja. Mm. Ja. Och sen så ska jag ta upp en annan eh, intressant eh, kabbalist, eller Messias snubbe här. För på 1600-talet, då var det ju Sabatai Sevi. Han, han byggde ju ett eh, kabbalistiskt system som var inspirerat av den här luria som jag pratade om tidigare. Men han betonade i det här systemet att eh, Messias och alla hans anhängare, att de skulle bryta mot buden, då, budorden och de skulle leva syndfullt för att på något sätt befria världen för, a, från. Eh, på något sätt så skulle de skaka om världen Så att Messias kunde Komma tillbaka Det är så en det. inriktning Och det måste ju vara en jävla skön Frisedel då om man vill leva ja. rövare Håller jag på att skulle jag, jag, jag, jag sa att Messias skulle komma tillbaka Men det var väl kristendomen I det här fallet var det att Messias skulle komma För han har väl aldrig kommit inom judendomen Eller hur är nu? Väntar de hela tiden på Ja det här mm. borde man kunna egentligen Men hur som helst, jo men det, det, det kan jag, det gör de ja. De, de mm. säger ju att Messias har inte kommit än Och Nej. sen så ska man Ska vissa saker eh, hända då Innan han kan mm. komma mm. Och ja, ungefär så ja. Ja, Det är bra bra Och eh, han utropade sig själv Till Messias då 1665 Och eh, det var visst Med stöd av Natan från Gaza Så, så då säger han Nej men nu är jag Messias här då. Nu, nu ska jag inte leva liksom nu ska jag inte leva syndfullt bara som vanlig vanlig människa utan jag ska leva syndfullt som messias också kanske Så sen gick det bara ett år och 1666 samma år som London brann också då, då, då kom det påtryckningar från från os, osmanska styret där och då konverterar Seve till islam faktiskt och det där blev ju jättekris för, för, liksom, för judar världen över. För att det, jag tror att det var runt hälften av alla judar som hade följt med på hans den här messianska rörelse. Så det var en jättekris 1666. Efter det så då var det en jättekris. för ja, Alltså deras messias konverterade till islam då? Ja, alltså. i, okay. i Konstantinopel. Nu var det Istanbul. Ja, och sen så 1600-tal där kan man nämna också Isaac, Isaac Newton han, han, han, han ägnade sig ju mer som jag sa tidigare åt eh, omfattande studier av teologi, alkemi, kabbalistiska eller esoteriska spekulationer han försökte ibland att räkna fram tidpunkten för den kommande apokalypsen och, mm. så, och, och, och sen då hans vetenskapliga arbete som han bedrev lite mer på fritiden <laughs> där eh, då har ju Richard S. Westfall han skrev en artikel 1973 Newton and the Fudge Factor och eh, han visade på att Newton använde så kallat fudging eh, hela hans vetenskapliga karriär då, 1660-talet fram till 1710-talet så han, han, han pillade och fixade lite med siffrorna för att det skulle passa hans teori bättre Ja, okej okay. Ja, det är ju en sån här jag eh, grävde lite i, i eh, archive.org efter eh... Olika verk av Newton när jag, när jag grävde i det här med, med heliocentrismen. Och, och det är ju precis som du säger att det mesta man hittar av, av Newton då, det är ju mystik då. Mm. Hur man ska eh, å, bygga, återuppbygga, vad heter det det här? Inte templet. Ja, just det templet. Ja. Mass, massa mm. sån här liksom bara. Ja. <laughs> det är inte mycket. Vetenskap man hittar Och När förstördes Och, templet Kom, Vet du det, när, när förstördes templet I Jerusalem nej, det, det var väl 33 då Eller, 1900, eller 100, nej. år 137 eller Nej, nej, nej. Ja, nästan ja, nej, ja, faktiskt, 33 kan man ju säga 311 Nej men det här var 911 Det var 911 i den judiska kalendern Tisha Bav Tisha är alltså den Den nionde i den elfte mån, Judiska månaden av så, att, oh, okay. och, och, så båda gångerna templet förstördes, då säger man att det var exakt på det datumet i den tishabav. Så att det, det vet, senast var det ju år 70 av romarna, så var det någon gång flera hundra år tidigare som, som det också förstördes. Då. Så att, Tishabab, det är väldigt intressant för att ja, om vi kollar på 9-11 i USA 2001, 11 september, så där har vi liksom tempelpelpelarna i form av Twin Tower. Och vi har ju, vi har ju även eh, The Solomon Brothers Building bredvid där. Där, där Simon, Simon Shakhtar brukar säga att där tror han att rök, de här militära rökmaskinerna stod, mm. fyllde hela området med, med, med rök. Men, men eh, ja, så att det är, ja, det är, Jag menar på att eh, 9/11, det, det var, en sån här uh, tempelförstörelseritual. ritual. Ja, det, det, det har jag hört och det, jag, jag kan också se att det, det, det ligger mycket i det. Eh, nu har vi fortfarande inte kommit till det här med... med... Atomen? Ja, men, men jag, vi gör inte det. Eller det, det här är väldigt intressant också. Ja. Och jag undrar bara, vet för att jag vet, liksom, man har hört så mycket om det här, men jag liksom, det, det finns så mycket att och, och gräva i och, och lära sig av. Men vet du det till exempel? Vad, alltså det här, Sol, Solomons tempel heter du va? Mm. Och, och då skulle det ha förstörts enligt judisk tidräkning år 911 då alltså. Jaha, var det var så också. Ja. Eller, nej, jag vet, nej. nej, jag bara försöker återge vad du sa. Men då har nej, jag nej, nej, då. nej. Och, jag, jag, jag, jag kan inte årtala den judiska kalendern, men. men eh, år... Men du, sa 900, du sa 911 i alla fall. Nej, alltså 911 är ju alltså. Det, det är alltså den nionde dagen i den elfte judiska månaden. Aha, ja, oh, okay. ah, så där får den 9-11 ah, ja ja, det är Båda samma. Båda gångerna som templet eh, förstördes säger de. Om Aha, du har du förstört det. två gånger också. Ah, okay. År 70 Aha. och sen var det var det liksom före eh, farbror Kristus också. Ah, okay. Men vilka mm. var det som förstörde det då och vem ah, Romarna var det, det rom... judiska tempel då naturligtvis eller? Antar rom, jag. Romarna. Romarna, var. År 70 var det romarna. Vilka det var det som förstörde innan? Det. det... Mm. Men, men det är ju intressant det där med, också med judar i det nuvarande Israel i den staten. Då, det är att det, om du tittar på, på gamla såna här, ruiner av synagogor där så är det ju, det är ju grekiska synagoger. Mm. Det, det, det, det, alltså, det, om man kollar på mosaikerna så är det, det, är, det är grekiska. Det är Helios, guden Helios och massa olika grekiska gudar där på golvet och till och med ordet synagoga det är ju grekiskt så att det, blir, ja, det är väldigt mycket konstigheter ja och varför har man velat appropriera det eller hur man ska säga då eller varför har det, är det för att det inte ska ha funnits andra kulturer än judiska i de här områdena då vid den här tiden eller vad, vad är bakgrunden till det tror du det, det får eller? inte jag säga för då kan jag hamna i fäng är det så Nej då. Nu blir han helt ja. <laughs> <laughs> Nej. Men jag tror att jag tror man, man tror man har ljugit hela vägen om allting. Det är så snett i alltså ah, okay. historieskrivningen. Ja. Men, men sol och mån, Sol och mån. Alltså det är intressant det med solen och månen. För att det är sådana ritualer också. Så att, och det luktar ju ganska nytt då sol och mån. Det, det, det luktar som att det har man kanske kommit på för inte så många hundra år. Är du med? Aha, okej, okay. solomon, solen mm. och Ja, ah, mm. nu är jag med, ah, okay. Det är ah. såna ritual också, det är, är ju ja. liksom här ja. celestiska, vad heter det på svenska? Säger det... man celestiska? Ja, eller celestiala kan man säga. Cesti... Ah, okay. mm. Ja, okej. Ja, men nu ska... går vi vidare. Nu, ja. nu är vi snart framme vid mm. atomen och i gematrierna, mm. eller vad säger jag, i mm. Kämalann. Ja, ah, ah, spännande. Ja, precis, och, och då kan vi väl hoppa in på 1800-talet. Och... Ni har ju redan pratat om det här med... Eh... Thomas Young, han, det var ju 1799 då. Det har ni pratat om flera gånger. Hur han, han, han skrev ju då att ljus, ljus är likt ljud, en vågrörelse. Så han lämnade ju sitt arbete år 1800 till Royal Society om det här. Och idag så har man egentligen, har man väl vanhedrat honom genom att man börjar prata om att, att ljus är, även är en partikel. Att det är kvantpartiklar. Men det behöver vi kanske inte säga så mycket om. Men jag tänker på atom, atomenergi. Det som. Man började ju liksom prata om de här sakerna det, det äldsta jag har hittat där man pratar om. Någon slags atomenergi. Det är från 1869. Och det var de här. Det var franska bröder. Goncourt. Som Edmond och Jules Goncourt. Ursäkta min franska. De skrev i sin journal. Det är Goncourt. 1969 då. Att. att de då, det var en vetenskapsman som hette Berthelot. Som förspådde att. Inom hundra år. Så skulle, så skulle människan kunna känna till vad atomen består av och man skulle kunna efter behag dämpa, släcka och tända solen som om det vore en fotogenlampa så 1869 då började man liksom fundera på det här om man kunde komma åt atomens hemligheter där för grundämnena då skulle, då skulle man nog kunna tända och släcka liksom någon artificiell sol så att det hann mm. den här Berthelot det var en fransk kemist och sen så hoppar vi fram till 1874, då kommer en väldigt tidig sån kvantfysikalisk teoretiker, han hette George John Stone Stoney, så 1874 då, då, då lanserar han ett, att det ska finnas en, liksom en elektrisk elementarladdning som han kallar elektrin, elektrin. Så han, han beräknar även dess, dess värde som han tycker. Ja, uh, och där har begreppet elektron då ja. Ja, för han mm. ändrade sig sedan 1891 då. Så då, då, då ändrade han namnet, han skrev en ny artikel. Och då, jag tror det är då som han byter namn på till elektron. Uh. Ja. Ja, mm. och så att han är liksom, han är någon slags teoretisk. Han heter, jag tycker är intressant att han heter St Johns, George John Stone Stoney. För sen så kommer ju Einstein. Och bli berömd inom ja, okay, den här ja. fysiken. Då, den den mm. nya moderna fysiken. Mm. För vi har ju. I början på 1900-talet så har vi ju. Einstein. Eh, eine Planke. Och så har vi Ein Bore. Så att ja. ja men det det, här, det här har ju du också hört från han Steven Jung. Ja just det. Jag, så, ja. jag såg att ja. ni hade, du och Nigel Havitt hade ju en. Ett samtal med honom för inte så länge sedan här. Eller alldeles nyligen. Ja. Ja. Men han är, hängiven, äh, han, tyckte, ja, han är ju hängiven alkemist, va? Ja, han är mystiker. Ja, han är mystiker. Han, Men äh, man får plocka vissa saker. Jag hade inte ja. tänkt på några ja. saker själv, så att det, var, det var intressant. Mm. Uh, jo, mm. precis. Så att det, det, det känns som att det är, det är någon som har lite kul när de hittar på de här namnen. Ja, alltså det där kan man ju se <gör> förekommer väldigt mycket, de här namnen och ordlekarna i dem. Alltså jag är inte så bra på sånt, men när andra berättade för mig så, så kan man ju hålla med om att det ligger någonting i det. Och om, om vi ska ta ett aktuellt exempel, eh, Charlie, att vara Charlie, det kan ju vara en, en, en slang för att vara, vara bakom, korkad helt enkelt va? Mm. Och vi hade ju de här Paris-attackerna när muslimska extremister skulle ha gett sig in i en, en tidnings, eh, ja, ett tidningskontor va, i, i Paris. Och gjort patroner på med automatvapen på några som hade de hade skämttecknat om eh, muslimer, va? Mm. Och då blev det en kampanj sen efteråt. She's she's... She... Yeah, Charlie. Charlie. ja We mm. Charlie. Och då kan man ju läsa det som jag är korkad då va? Eh, Skulle det kunna vara. Mm. Eh, och sen så har du ju nu då i dagarna så har du ju det här. Eh, när eh, Charlie Kirk blev brutalt avrättad då. Eh, framför tv-kamerorna. Och där har vi ju igen Charlie och Kirk då som i kyrka. Så det skulle kunna bli de korkades kyrka då. Mm. Charlie Kirk va? Mm. Så ja. Nej men det här med, jag bara kommer att tänka på det, men just det här med namn och ordlekar mm. i namnen liksom, det, det, det ser man ju. Det är men den värsta ordleken, det måste ju vara den här Asiana Flight 214. De rapporterade ju där på nyheterna Det var ju i San Francisco Jag tror det var 2010 eller någonstans Ja just det, ja, de satt och det... läste upp det i CNN Eller vad då? Jag... Nej det var... Det var någon... jag tror att det var någon Holy fuck var, Ho -ho -fuk, någon... fuk, va? var ja. det till exempel ja, Kaptenen ja. var something wrong Och sen var det we too low Holy folk Och sen var det bang ding Au <laughs> Så att det var liksom Det var hela scenariot liksom där de, de, de, Någonting var fel vi är för lågt Her Herregud Och mm. eh, ja, lite sån här Krasch mm. det Var men, inte, men... det var inte obducenten i Sandy Hook Som hette John Carver Också då <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, men de, de, de måste ju ha sitt lilla roliga De som sitter och skriver manus Till världsnyheterna Och De måste, måste nog de ha De måste den här tv-serien Eller operan som vi kallar för mm. Uh, objektiva nyheter Nej men folk undersöker mm. ju inte Saker och ting Jag menar, för du Går in på den här Asiana Flight 214 Det är bara kolla Det är en skitdålig CGI-video med När man ser flygplanet filmat hur det, liksom, hur det snurrar runt Roterar runt ett helt varv Och, och drar nosen hårt i backen Innan mm. det liksom bang, Och flyger ner och, och studsar ner på marken igen då. Men, men om går, sen går ni in på Wikipedia och kollar på, på fotorna av vraket Då ser man att, att den här nosen på planten är helt pristine Det finns inte några skador alls där Så det var väldigt hård, hårt material i den nosen kan jag säga mm. Så att det, ja men det, det, det Den är ja. helt larvig mm. Men nu ser... tillbaka, nu är vi snart framme här va Vid ja. atomer och kabbalah mm. och, och ni har ju pratat mycket om det här med eterrörelsen För jag menar vi rör oss framåt mot atom atomenergi och, och, och det var det här med Michelson-Morleys experiment och det, det, det där sista som du har pratat om som sagt många gånger 1887 så gjorde de det här supernogranna experimentet när de hade ja, de hade en upphängning det, det låg och flöt på, på massa lite kvicksilver och sådär någon nå stenchabrak liksom. så att det skulle, det skulle vara dämp, avdämpat då, från, från rörelser i jorden i... Ja, de, precis. Kunde inte, de kunde inte mäta upp någon, någon, någon, den här 108 000 km timmen att vi flängde runt solen. Nej, precis. Och, och det är ju intressant också när man nu talat om det här experimentet idag. För då har man gjort en efterkonstruktion av det och hävdar att syftet med experimentet det var att bekräfta existensen av eter. Mm. Men det var det inte alls för att eterteorin, etervågteorin var ju rådande, det var den ved jag ja, precis det var den vedertagna teorin på den tiden va. Mm. Så att det man skulle göra det var att bekräfta jordens rörelse runt solen med det här experimentet då som utgick från et teorin Men eftersom man inte lyckades med det då så sä säger jag då så så bestämde man sig för att istället, uh, slå få bort eteteorin då. Mm. Och sen så nu i efterhand så säger man det att ja, de skulle försöka bekräfta ET-teorin och Morley och det lyckades de inte med liksom. Men det, det är ju bara, det är inte, det är inte sant liksom. Det, det, den teorin var ju vedertagen då och, och det var ju på grund av av många vetenskapliga experiment som man hade gjort. Bland annat Youngs dubbelspalt experiment och flera andra som bekräftade det här våget. Ja. Mm. Jo, och eh, efter det här experimentet, då gick det ju bara två år innan, innan George Fitzgerald, det var alltså en erländer. Det, jag tror jag glömde att se det, att han den här George John Stone Stoney han som, han som eh, myntade det här begreppet elektron innan, innan den var upptäckt. Han, kom, han var också irländare Så det, var, det är flera irländare här som håller på Men, men George Fitzgerald från, från Irland Han lanserade då en lösning på Varför ingen eterörelse kunde detekteras Av Marksson Morley Och det var ju den här längdkontraktionen Att saker Som, som rör sig snabbt de, de, de, de verkar liksom Tryckas ihop Om man observerar dem ute mm. eh, Förlåt, det det var ju inte bara han utan det kom ju en mängd sådana här olika idéer om att försöka förklara mm. utfallet av det här experimentet utan att uh, slå omkull helicentrismen eller eteteorin då. Alltså man, man ville få någonting som funkade inom det då uh, för att ja, någonting blev ju slutligen tvungen att ge sig då. Tyvärr så blev det ju då den experimentellt bekräftade ET-teorin. istället för den eh, empiriskt bekräftade heliocentrismen. Då. Men du? Hade, ja. Ja. ja, du hade inte hittat några artiklar där, där folk börjar fråga eller vetenskapsmän börjar ifrågasätta om heliocentriska modellen var korrekt eller inte, eller? Nej, jag har, hitt, jag har inte hittat något sånt. Jag har hittat väldigt väldigt lite. Det, det, finns, ja, nej, det, det Tyvärr så är det väldigt tunt Och det mm. har väl att göra med det att Det, det, det här har varit en så jäkla helig dogm Men man kan ju tänka sig att Varför skulle Mickelson och Måli göra ett sånt här experiment för att jag med, det är ju inte bara det att, att det inte går att bekräfta heliocentrismen med fysiska experiment va? utan när man börjar titta och fundera på det rent geometriskt så, så fattar man ju ganska snart att det går inte ihop. Va? Det funkar inte. Så, och, det, och det kan väl vara det som inspirerade till det här experimentet, jag vet inte. Men... Nej, de höll ju på, med, alltså Markelson och Morley, de höll även på, jag kommer inte vara en av dem som höll på mer av Markelson och Morley. jag kommer inte ihåg vem det var. men de hör ju även på med andra interferometerexperiment Ja just det jo. De, de, de, de la ju på starkt magnetfält då på, När de tittar på spek här spektrallinjerna När man bränner en gas, till exempel vätgas Då, då blir det ju distinkta, ett distinkt mönster Om du tittar genom en prisma Så kan, kan man se vilka frekvenser som, som, som, som det är Ja just det, spektroskopi ja Spektroskopi, ja, just det. ja. Så, så de höll på att undersöka sådana saker. och. Jag tror, ja, men det var ju Michael Faraday som först försökte se om man la på ett starkt magnetfält. Om man kunde påverka de här spektrallinjerna. Det var redan 1862. Men han, hade ju, ja, han var ju begränsad av, av tekniken på den tiden. Så han lyckades inte hitta någonting. Så. Men det, sen var det Peter Seeman med Z. Att Seaman, han gjorde det första lyckade experimentet 1896. Där man, där man kunde se då att ljuset påverkas av starkt magnetfält. Mm. Man kunde se en breddning och en splittring av de här, de här linjerna i spektrumet. Men okej, okay, men hur som helst, eh, som sagt, 1889 då den här irländan George Fitzgerald han, han lanserade den här lösningen på att ja, det är längdkontraktion. Ja, sen var det han, Henrik eh, Lorentz och ja, det var andra som jobbade på sådana saker också. Eh, André Poincaré och så i fransmannen som, som, som jobbade. Det, det var ju som jag ser det som det var ett villospår inom det här narrativet att, att, att, att det är en helocentrisk solsystemsmodell så de kämpade på med, inom det, inom det. Mm. och hittade på matematiska förklaringar till vad, vad, vad Markersson-Morley hade mätt upp det. Ja, och De hade ju den här paradoxen och, och, och tampas med också då, som, för som du sa, man utförde ju även andra typer av eh, interferometerexperiment och ett experiment som man utförde, det var ju att på, att på med samma upplägg äh, mäta jordens äh, rotationshastighet. Och den blir ju äh, äh, en bra bit över tusen km i timmen då. Via ekvatorn va? Alltså eftersom jorden är så stor. Jag menar vi, vi roterar ju bara ett varv per dygn då va? Alltså, det är 1600 och sånt där va? Ja precis det är något sånt ja. Mm. Och det lyckades man ju alldeles utmärkt med. Man lyckades all man hade inga problem att med en interferometer. Man har inga problem att med en interferometer bekräfta jordens rotationshastighet. Men den här hastigheten runt uh, uh, solen då som ska vara 70 gånger högre, det är en mycket mycket högre hastighet. Mm. Den klarar man inte av att bekräfta med en interferometer då. Och det där är ju en jobbig paradox, va? Och det, har, det försöker man förklara bort också med Sagnac-effekten mm. mm. och, och, och. Mm. Eh. och... Och sen nu, nu kommer vi in på atomenergi atom, här. Mm. För att 1895, ja. då kommer ju den här, den här novellen, en bok av en, också en irländare. Han heter Robert Cromie. Och där i den boken som heter The Crack of Doom Där, där beskriver han den första atomexplosionen okay. Jag ska inte spoila den handlingen Men den, den boken finns att läsa Den finns ju på, på Arkiv att läsa den är till, den är... men, men så i den boken Där, där lanserar han även en, en atommodell med en kärna och med roterande små liksom planeter runt alltså det är Väldigt lik den som sen Rutherford skulle presentera 16 år senare, 1911. Och, och sen kom ju Nils Bohr med sin här kvantmekaniska, med, med fix, alltså fasta skal som var. Den kom ju 1913. Men han, Robert Cromie, i sin novell, han beskriver även att barnen, att de här, att de här en, vet du det, Atommodellerna, de här ja, partiklarna i atommodellen de rör sig även i eh, elliptiska banor. Mm. Och den modellen kom ju på riktigt sen sedan eh, 1916, så det var 21 år senare. Och det var ju han, tysken Arnold Sommerfeldt. Men det är inte så konstigt kanske att, att den här science fiction-författaren, att han skriver att han beskriver den här modellen för att eh, han, ja, det var ju, liksom, det var ju en, en, en, en, ett solsystem i miniatyr, så kan man ju tänka sig. As above so below. Så att de ja, kanske... precis. Det där, är, det där är väldigt fascinerande också. precis det här, att, att Atomen den är ju väldigt likt ett, ett solsystem. liksom mm. <laughs> stor partikel i mitten och så små som rör sig runt mm. den. Och det, mm. det är ju det också, det här mystiska. Eh, ja, alkemistiska al eller kanske även eh, kabbalistiska tänkandet då det, och det där så höll man ju på att resonera väldigt mycket på, på eh, 1500-1600-talet också det här med att, att eh, där av namnen på planeterna, olika metaller och så liksom att man ville hela tiden ha en överensstämmelse mellan det stora och det lilla Mm. På så sätt va? att liksom, de sakerna vi ser på jorden eller i våra kroppar, de har en, en, en, en spegling i, i, i det stora då. Det vill säga mm. universum då. Och så liksom. så att, jo, man, ja. man ville det. Det var, det var mysticism. Man ville. Man försökte mm. passa in allting på det sättet då. Och man mm. försökte även passa in det med talen. Då, att fem till exempel, det, var, det, det är människans. Uh, och sen, sen 1896, då upptäcker ju Becquerel, Henri Becquerel han upptäcker ju radioaktiviteten då av en slump. Han skulle, han skulle försöka avgöra om, om fluorescens hos uransalter det var samma fenomen som röntgenstrålning som man hade upptäckt året innan. 1896. Så att 1896, då, då, då, hade man liksom, då gick man ut med, då, då har man upptäckt att det fanns radioaktivitet från, från ämnen. Och eh, som jag sa, han, John Stone Stoney, han, han, eh, han teoretiserade ju fram elektronen. Och eh, 1897, då, då upptäcker J.J. Thomson den här elementaren. Som, ja, som, han adopterade namnet som Stoney hade föreslagit. Då, så att, han, den, den heter ju elektron. Mm. Ja. Men sen går vi in på 1900-talet. Då, då, då kommer ju han Max Planck då. Och han postulerar då att energi, de utsänds då i diskreta paket. Så att så här kvant, kvanta. Så det, det, han ja, teoretiserar också fram det här. Så att det, det, det lägger liksom, här, det är den här grund, grunden för hela kvantfysiken som kommer här år 1900. Så, så, så, och 1903, då, då berättar både Rutherford och Curie, de berättar att... Att det finns väldigt, alltså enormt mycket energi instängt i, i radium, Det här första radiotiva ämnet som man hittade. Men man hade ju liksom inget sätt att snabba på det här liksom energiuttaget av, av det här. Så att ja, men man fanns okay. att det fanns extremt ja, ja. mycket energi. Om man skulle liksom räkna på hela, hela, alltså till vet, man har ju en halveringstid på på ämnen och det blir ju mm. en oändligt lång svans innan man får ut all energi då. Men det kan ju ta många tusen år. Men, men, men summan av den här strålningen från ämnet. Ja, det är enormt mycket energi. Man, sa, man kunde lyfta det vet. Man började ju prata om att man kunde lyfta hela den brittiska flottan. En hel, hel mil upp i luften Om man hade ganska ja, okay. lite radium. Ja just då. det. Det resonemanget kommer väl då från att. ja med de här. Eh, den här um, uranet då. Eller det sänder ut elektromagnetism va. Som man kan mäta och sen så kan det göra det under en väldigt lång tid tänker jag då va. Och, och, och då, blir ju, mm. eh, då blir ju det sammantagna då om man ser på det på det mm. sättet då så blir det att den här, det här materialet innehåller väldigt mycket energi då. Mm. Fast det frigörs väldigt långsamt. Ja. Men sen säger man så jag har kommit på ett sätt då att frigöra den här energin mycket fortare. Mm. <laughs> så alltså, atom. Ja, och ja. det var ju det var ju Fermi som, som som den här vet du den, under den här i Chicago där Chicago pile 1 det, det var ju Fermi som, som gjorde den första lyckade kärnreaktionsexperimentet liksom, där och han fick ut eh, ungefär en halv watt <laughs> det lät inte Aha, så okay. mycket kanske Nej men det var effekten effekten som de, som han fick ut eh, runt vad var det 1900 men men eh, så, så det, det sker 1903, då börjar man liksom skriva i, i, i tidningar sånt att det finns enormt mycket energi och att, att det här den kan, ja, kan lyfta en väldigt stor massa, liksom, ja, flera kilometer upp i luften, rent teoretiskt. Då. Okay. Och eh, 1904 då kommer J.J. Thomson då med, han som upptäckte elektronen, han kommer med sin atommodell som kallas för plumppadding-modellen. Det var elektronerna låg liksom som i, en, i, i en klump i, i, i pajen liksom, i puddingen. Mm. Ja. Och, och det, sen gör man ett guldfolieexperiment 1908-1909 någonstans. Och då, då märkte, då, det var under ledning av Ernst Rutherford, brittan. Och då märkte man att när man sköt in sådana här, vad var det man sköt in för något? Jag kommer inte ihåg om det var alfa alfapartiklar. Man sköt in någonting mot, mot guldfolie. Tunn guldfolie. Och då märkte man att de allra flesta. De här partiklarna. De åkte rakt igenom. Men kanske en på 20 000 och sånt där. De studsade tillbaka. Och många, alltså en del av dem är väldigt brant vinkel. Så att då, då börjar man tänka. Hm, det verkar inte vara den här plumpudding modellen som stämmer. Utan det måste vara mest eh, ihåligt. Mest, mest luft. Eller äh, inte luft. Men ja, mest ihålighet. Mm. Okay. Ja. Så, så precis, och sen så kom Rutherford då, 1911 med sin, med sin atommodell. Det var elektroner som snurrar runt lite ja, som ett solsystem. Då, en positivt laddad kärna. Och sen så Nils Bård, dansken då, av Judisk Börd. Han, han kom i två år senare, 1913, då, och presenterade sin atommodell då, som där han hade inspirerats av Planck och Einsteins arbete, och där bortser han då helt från den klassiska fysiken och inför de här eh, kvant eh, kvanttillstånden alltså det de fixerade skal fasta skal då, som elektronerna skulle kunna röra sig i. ja, det där har ni ju sett såklart att elektronerna befinner sig i olika skal, och om de hoppar från ett skal till ett inre skal då, av, då avges det sån här ett eh, ljuskvanta Mm. Mm. Ja men precis Jag hoppar fram Jag, hopp, jag kan hoppa över det här med, med eh, Einsteins eh, Han kommer med sin den här re, Speciella re, relativitetsteori 1905 och sen kommer han med Med sin eh, allmänna heter det, Relativitetsteori 1915, tio år senare Och eh, vi kan ju bara säga istället Det här med, eh, jag tyckte det var Jätteintressant, eh, ME No Noether hon hjälpte ju, ju då, Emmy Noether hon, hon arbetar alltså med att lösa problem i den här allmänna relativitetsteorin Som, som Einstein postulerade fram Så, ha, så Emmy Noether blir Einsteins favorit, kvinnliga favoritmatematik Så det är också såhär, hmm, det luktar lite så jiddish humor och ordvits, så här tycker jag Ja det gör det va? Det, det är svårt att, att, att komma ifrån det. Ja. För när mm. pratar man om, om no ether innan, jag menar, om, vi, om vi hoppar tillbaka. Det var väl, det var ju et eller ja, det var det som gällde. Mm. Det var väl inte förrän nu som man började ifrågasätta den. Eller ja, från och med 1880-talet, var? Ja, och sen så kommer han Arnold Sommerfält 1916 med sin eh, tyska. Tyska artikel och i annalen Der Fysik. Och där, där lanserar han Det här. Uh, eh, de relativistiska Kepler-ellipse. Han mm. menar. Nej, men vänta lite nu. Det här, det, det, det, de, de här uh, elektronerna. De, de, de åker inte runt i. I, uh, i här cirkulära barn. Utan det måste, vara, det måste nog vara en. En ellips. Som han kallar Kepler-ellips. Så att. Uh, han vill väl. Och att, as above, so below, <går> att mm. få till det på samma sätt som solsystemet påstår. Och det jag tror han gjorde där egentligen, det, han löste en massa problem. För att det var ju problem med den här atommodellen som bor lanserade. Det, det, det stämde inte överens med de här spektrallinjerna som togs väte. Väte är ju det enklaste grundämnet, vätgas, mm. man kan bränna av. Och det stämde, de här linjerna stämde inte riktigt med, med hans teoretiska modell. Så då, då införde han fler frihetsgrader sommerfält 1916 och uh, med, med, han, istället för en cirkel så gjorde han en ellips och då kunde han anpassa lite bättre så att det bestämde bättre uh, och uh, han, Sommerfeld han introducerade också den här finstrukturkonstanten och uh, den som är väldigt nära 1 genom 137 presenterar man den så? Eller så? Ja, just det, för det gör man ju. Nej, han sa inte det. Han, han ah, okay. eh, Sommerfält 1916, han skrev att den hade ett visst värde. Vad blir det? 0,07. Jag kommer inte ihåg exakt nu. Men, eh, men, men sen, sen kom ju mystiken eh, Arthur Eddington på, på eh, 20-talet. Han... Mm. Ja, runt 1930 tror jag som han som han sa. Ja men vänta lite nu, det här är ju liksom ett genom ett heltal och det är, det är 137 landar på slut Ja, vad säger du Martin? Blir det långtråkigt? Nej mm, nära jag tycker det är jätteintressant att lyssna på. Ni, ni är ju mer insatta i det här eh, än vad jag är. Men eh, jag lyssnar med stor. stort intresse. Men någonting jag tänkte fråga var väl det här med att de kodar in saker eller preprogrammerar. Man får ju höra mycket i sådana här alternativa kretsar att de måste berätta i förväg vad det är de gör. För, och, och är det ingen som protesterar då så ser de det som grönt ljus att genomföra det. Är det av den mm. anledningen eller är det bara att de måste koda in det här för att sätta sin signatur. Så att andra som invidar till exempel inom frimureri så kan se att det är en mäktig rörelse jag har att göra med och att det kanske brutar den här som man får svära i initieringsskedet. Ja, intressant tank och frågeställning. Jag, för att, jag ska vara lite försiktig där för att jag, jag försöker liksom följa den vetenskapliga metoden att, att kartlägga och, och så här, in, in, inte, alltså, vad jag ser och använda statistiska alltså, sannolikhetsmetoder och sånt för att se om det bryter mot slumpen och Um, men, men det du beskriver, det kallas ju för revelation of the, of the method på, på engelska. Att man, man av, precis man avslöjar vad man gör så det är ett begrepp som jag har hört. Um, men jag, ja jag, jag tyckte att det lät ganska vettigt det du sa, att det, det, det är liksom, det, det är flera ja, det är broad spectrum liksom, det, det är både för att uh, skryta med det man gör och, och, och Visa vad man kommer göra och eh, ni har, ja, klagar klaga om, om ni vill. Liksom, men om inte någon säger något så skydda själva. Och sen så och, och sätta skräck i de egna leden, då. För det är klart att det här med frimureri det är, det är ju. Inte, det är ju inte högst upp i hierarkin. Liksom. Det är ju mer så här, påminn om jesuiterna så att det, det utförar militant gren. Vissa dem. Mång, många, vet, har dem vi många om det här med det här? många, fri, många frimurar har vi ingen aning om och men, men äh, ja, Nej, men det, är, det, är, det är en knepig fråga. Var, var, varför gör man För det, jag tycker ju själv att det är helt idiotiskt och äh, framförallt så är det ju psykopatiskt eller kalla vad du vill. Du kan kalla det sociopatiskt om man ska vara snäll. Eller är man snäll? Jag vet inte. Är, är en psykopat, då ska det vara medföttad. Då kan de inte göra någonting åt det. Men är det en ja, hela den frågeställningen. men äh, men en jag bara, en mm. sak som jag tänker på också det, det, som, men det är förmodligen många olika men det, det kan ju vara det här med, med kanonet att deklarera vad man gör liksom eller det finns ju alltså sån här kanonisk lag så finns det väl någon sån här kanon om att man ska, om man deklarerar vad man ska göra och ingen protesterar mm. då, då är det okej okay, liksom då, då kan man göra det Ja, jag, det kan ju vara en, en sån här och, och det här med mm. att, att inte skada sin egen karma och såna här grejer. Då, mm. eh, och sen kan det ju också vara ett sätt att, att eh, håna och visa vad man gör och hur mäktig man är. Va? Men en annan mm. aspekt på det också det, det är nog det här med preprogrammering som man pratar mycket om att om man, om man presenterar någonting alltså inte föreslår som att det skulle vara så här, men, men så att säga väcker möjligheten eller leder in människor i det sättet att tänka, så, så är det lättare att manifestera det som verkligt sen. Eh, och det är, jag menar, vi har ju sett där vi pratade om det här tidigare, liksom att ja, först så, så beskrivs någonting i en, en science fiction-roman. Och sen så upptäcker man plötsligt att det var så i mm. vetenskapen. Då, va? Och sen så har det ju eh, då, va? att eh, Året innan så, så kom den här eh, en av de mest välgjorda science fiction filmerna någonsin då, eh, 2001. Ett rymdeäventyr då Hade premiär 1968 Och sen så och då sitter ju folk och tänker Och tittar på det där, fantiserar om rymden Och rymdresor och, och sen så är det ju så häftigt Att de verkligen lyckades göra det då Ett år senare bara eh, så det blir liksom lättare då för, Och sen mm. så har du ju det här eh, 9-11 Det är ju, ju bisarrt liksom Hur mycket eh, Saker det finns som, som kan kopplas till det där Mm. Innan det händer då. Va? Det är, är tv-serier, det är filmer, mm. överallt liksom. Och, och, och sen så, så händer det på riktigt då. Precis, få med sig massan. Precis. Det är sant i den här ja. psykologin. Att, att, ja. Ja, absolut, det var bra. Tack och för att du kom in och hjälpte till här. För att, äh, nej, nej, det var, det var bara... Men sen så... Covid här, alla, alla såna här jävla katastroffilmer och thrillers liksom. Ja, absolut. Det kommer att lösa ett löset virus och så ska nej, men man hitta boten det, är ju, bot det ju och rädda det är ju, ja. det är ju Allting är ju en massa narrativ, en massa berättelser ja. och... och det, precis, så just i fallet 9-11 har jag lite svårare att de behövde hålla på så idiotiskt mycket. Det hade väl gått att spela upp det här på nyheten och alla kollar på det ändå och tror på det. Så att det blir ju väldigt ritualistiskt. Liksom. Det man... mm. Mm. Nej, det, det, nej, precis det kan vara. De här. Där, där behövde man nog inte liksom typ preprogrammera så mycket för att människor skulle acceptera det va? Mm. Utan det var väl mer kanske ritualistiskt då liksom. För, för man kan ju hitta som sagt hintar om 9-11 i, i mängder av filmer och, och media som gjordes innan 2001 då. Mm. Så, ja. mm. Yes jag, jag tänkte på, jag nämnde ju Arthur Eddington och eh, han, han var ju en riktig mystiker så att, det var ju han som sen höll på och, och maniskt försökte liksom få den här finstrukturkonstanten att bli exakt ett genom 136 var det första för det, det var det liksom det, det passade bäst med den tidens data som har förstått det men sen, sen när man hade mätt upp lite annorlunda då, då var det ett genom exakt 137 istället och då ändrade sig Arthur Eddington och sa att, att nej men det, det, nu är det ett genom, exakt ett genom 137 istället och då tyckte ju många vetenskapsmän att vänta lite nu Han är ju, det där, så där kan man ju inte göra liksom så då, då han fick smeknamnet uh, istället för Eddington fick han Adding One Arthur Adding One kallar vissa honom för och mm. uh, varför pratar jag om Arthur Eddington? jo för att uh, det var ju han som gjorde um, um, Einstein berömd och det var ju genom ett erkänt forskningsfusk som, uh, som han blev berömd och det, det var ju 1919 när det var en uh, solförmörkelse då, då var, var Arthur Eddington med på en av de här två expeditionerna som åkte iväg och, och, och försökte fota eh, i, i solens corona i, under solförmörkelsen så skulle de liksom fota och se stjärnor då när, när, när det var solförmörkelse så skulle de se stjärnor som låg väldigt nära solen. Och enligt Einsteins så här allmänna relativitetsteorin då, då skulle ju de här rumvävtiden skulle ju liksom ha... ha Ja, solens solens gravitationsfält skulle fungera som en lins då och, och de här stjärnorna skulle ha flyttat lite grann um, Och det här har ni såklart hört talas om ni två men, men jag menar Arthur Eddington han hade ju inte Han hade ju inte den här mätnoggrannhet Som krävdes på sin stjärnkikare ens för att kunna upplösa De här små små uh, Teoretiserade förändringarna på positionerna Hos stjärnorna nära solen Och uh, nära solen då. Uh, mm. Och dessutom så blir det ju så När man, när man uh, när det är en solförmörkelse då, då blir det ju svalare snabbt och då får du termiska förändringar hos stjärnkika så att den rör, en mekanis kommer att röra på sig och så vidare, så det han gjorde det har man bevisat att det Arthur Edington gjorde det 1919, det var att han han struntade, han strök stjärnor som rördes åt fel håll och de som rörde sig för mycket åt rätt håll också så han behöll, han behöll de mätvärden som, som kunde konfirmera att Einstein hade rätt och sen presenterade han det sen att kolla Einstein har rätt och, och sen blev Einstein världsberömd och då efter det här, jag tror det var 1920 och under många år framåt så åkte han på turné över världen, USA och, och Jerusalem. Och massa Göteborg. Göteborg, Göteborg har han varit i. Ja just det. På världsutställningen i Göteborg. Mm. Mm. Så att, alltså namnteckning det... finns i, i Göteborgs... Uh... Utställningen, världsutställningens äh, gästbok. <laughs> ja. Men så det, det är viktigt att förstå att vi, här har vi två väldigt viktiga händelser. Vi har Kepler mm. som fuskade fram sina Kepler-ellipser eh, i början på 1600-talet. Och sen har vi här 1919 eh, Arthur Eddington som fuskade. Och sen har man Sayman idag. Ja. Men han, kanske fuskade, han kanske gjorde fel. Men, men det är ändå sant det som. Äh, ja, det som Bevisade, det är ändå så. Ja precis det är bara, det är bara ett eh, motbevis men det finns så mycket annat fast när man börjar titta på allt det här andra så, mm. så faller ju det i, i sönder också. Men jag blir så nyfiken och när du säger erkänt forskningsfusk är det så i detta vedeltaget har man liksom har man tittat på den här expeditionen och, och, och verkligen kom, nej, men det var där var man ute och cyklade. Ja, så Eller? där se mig du vet som vanligt kanske om du läser på Wikipedia kanske inte står där men ibland blir man förvånad även på Wikipedia att de erkänner som man... Ja. Jo det, finns en hel del artiklar som har skrivit om jag måste jag ska säga ja det finns tydliga mainstreamartiklar där det står att han fuskade men att det, ändå, det är ändå rätt liksom. ja, men Det är jätteintressant för att vi kan koppla upp det här också alltså, jag tycker det är väldigt intressant att flätta ihop de här grejerna alltså fysiken Eh, astronomin, eh, heliocentrismen och, och, och jag ty tycker väldigt man tydligt ty kan se när man nystar det här då, va? att så fort det kommer upp eh, jobbiga belägg eh, mot heliocentrismen då mobiliseras det va? Och det är ju faktiskt eh, hi historien bakom detta också och Einsteins relativitetsteori för att en sån här sak som kom upp vid den här tiden det var ju det att man upptäckte en anomali i eh, Mercurius rörelser. Eh, och det, det kallas ju för det här The Anom Anomalous Procession of Mercury. Det kan man läsa om i, i eh, Simons eh, tyckhållsbok då va. Då, då var det så här att man, man tittade på, man, man observerade Mercurius. Och så såg man att man väntar, Merkurius rör sig på ett sätt som den inte kan göra om eh, modellen är heliocentrisk. Va? För det blir ganska stor skillnad i, i hur eh, Merkurius rör sig i förhållande till oss. Då, beroende på om vi rör oss runt solen eller solen tillsammans med Merkurius rör oss runt oss. Då, va? Så det där blir en, en, ett, ett problem som ploppade upp. Men då kom ju Einstein med sin eh, teori då. Och eh, där så var ju då en grej att det här med att ljuset böjer sig. Och, och, det, och med det så kunde man då säga, hävda att nej nah, men eh, är inte på det stället som vi ser att Mercurius är med våra teleskoper. För solen eh, böjer ljuset. Så att ljuset från Mercurius hamnar på ett annat ställe. <laughs> är ni med? Ja, Ja. Och sen så gjorde man då den här expeditionen Och så tog man lite foton På solen och Med stjärnor bredvid Och så sa man, ah, titta här ljuset böjer sig Nu har vi bekräftat Att det är så här och det är inga problem Med heliocentrismen då Tack vare Einsteins fantastiska vetenskapliga arbete ja, Som man kallar Man lägger på fler frihetsgrader Matematiskt egentligen man, man, eller, ja. Ja, ja. Man, eller anpassar liksom Så att matematiska former ska passa bättre Med det som observeras det nej, och det var ju då, ja. Ja, nej och det här var ju då den speciella eh, relativitetsteorin då, Den som kom först liksom mm, 1905. Sen kom ju den här riktigt vansinniga allmänna relativitetsteorin Aha, jag, kanske, jag kanske sa fel där men jag tänkte på rumvävtiden Men det var väl 1915 med den allmänna Det var väl då som man började prata om att eh, gravitationsfältet eh, påverkar eh, att, det som, att det blir som en lins Nej, Gravitational Lansing ja. Alltså, mm. ja nej, vi, vi behöver nej, inte vi gräva det. oss ner i det Ja, nej mm. det, men Jag, jag kom på att det var, så att det var den, ja. den, den speciella Relativitetstudien som kom först Men jag, jag kan ha fel men, ja. Den speciella kom först 1905 Det stämmer ja, okay. Och då var det längdkontraktioner här Att massan ökar med hastighet så. Ah, just det ja. Och det mm. är ju någonting som eh, eh, Lägger tvivel tid, över mycket som mål experimentet då? Ja, just det. Och här har du någonting som lägger tvivel över eh, Mercurius eh, omöjliga precision då? Ah, ja, okej. Okay. Ja, men då, då fattar jag. Ja, då, mm, tids, då, tidsdilation ja. ska jag säga också. Det var ju det att tiden mm. går långsammare när, ja. det går, när det går undan. Ja. Jag, jag, jag, jag kommer även äh, att tänka på det här äh, kopplingen till... Äh, någonting långt senare där man, att man vill lägga lite rök man vill, man vill distrahera det var ju det här du pratade om Patrik om 1986 och att Hallys komet kom in när den inte skulle komma in där då, det hände väldigt många konstiga saker där under den stora oronsår som man kallar det på rapports äcka. Ja, ja, det var ett märkligt år du Ja, mm. ja men, vet, det var ju 28 januari var det Challenger-katastrofen 28 februari, då var det Palmemordet och den 28 april då blev ju Tjernobyl-olyckan eh, en världsnyhet ja. Ja, men okej okay, men det, jag glömde en sak, det var ju 1913 för vi hade ju hoppat fram här nu mot 1919 och att eh, Arthur Eddington fuskade i den här coronan eh, solförmörkelsen för det var som så vi har ju nämnt redan att eh, HG, H.G. Wells han, eh, han eh, släppte ju sin bok eller hans bok släpptes 1914 The world set free. Och där myntade han alltså begreppet atombomb. Och eh, han, han, hade ju, han, han hade ju studerat eh, Frederick Soddy. Den brittiska vetenskapsmannens eh, skrifter. Och så så att, eh, han, han plockade ju inte ur utan Man höll ju på att prata om att det fanns väldigt mycket energi i radiotiva ämnen. Eh, men han pratar ju om att eh, i den boken, i handlingen så är det en Holsten. Som år 1933... I Bloomsbury i London. Där kommer han på en idé som, för hur man ska få igång den här kedireaktionen. För att få ut energin ur de här rörliga ämnena. Och det som hände sen, det är det som är så löjligt. För att Leo Sillard, han är också juder. Då. Han, han läste den här boken i tyska översättning 1932. Och han inspireras till en uppfinning med just det här med atomenergi via en kedjereaktion. Han, han, han får en sådär om att man kan göra detta. Och grejen är då att, var befinner, befinner sig Leo Szilard när han får den här idén? Och vilket år är det? Jo, han befinner sig i Bloomsbury i London och året är 1933. När han får idén om att, hmm, så här kan man göra en kedjereaktion och få ut massa energi ur... Så att det är alltså exakt samma handling som i H.E. bok som släpptes 1914. Vad säger du om det? Mm. Ja, nej, det är... Det är en slump såklart. Mm. Ja, ja, visst. Det är klart ja. det är. Yes, men så det är, det är en viktig sån här atom... atom... atomenergi, historisk milstolpe där. Eller, det är, förlåt, det är två stycken viktiga som är väldigt lika varandra. En 1914 och en 19... Ja. Vad, vad rör vi oss sen? Vi har ju som jag sa den här Jesuiten då, George Lemaitre som kommer med den här Big Bang-teorin 1927 och, och under lång tid från slutet, eller någonstans av slutet 90-talet fram, ja, fram till för tio år sedan då, då, då sa man att eh, universum är 13,7 miljarder år gammalt så där kommer den här 137 igen då, 137. Ja, mm. uh, yeah. och sen så, sen så rör vi oss framåt. Jag tycker det, det som är viktigt sen när det gäller atomenergi, alltså atomenergi det är ju både, alltså atomenergi tänker man fredligt, då är det ju kärnkraftverk. Och sen så atomenergi i, i, i krig, då är, det, då är det vapen, då är det atombomb eller alltså, kärnvapen som Mm. Och vad, vad var liksom ursprunget till dagens atomenergi? Det var ju alltså kemisten Otto Hahn som upptäcker med sin kollega Fritz Strassman att eh, neutronbombardemang av uran producerar barium. Så de höll på att bombardera eh, uran med, barium, äh, förlåt, med med neutroner och eh, de, kunde, de upptäckte att, att det bildades lite barium där. Men de kunde inte förklara detta. Den här fysiska mekanismen bakom. Mm. Utan det var en liten tid senare. I början, någonstans vid jultid tror jag var. Så var det dinnan Lise Meitner som hade flytt Tyskland till, till Sverige. Och hon befann sig i Kungälv. Det är inte så långt från nere va? Nej. Det är alla klockarna. Ja. Precis. Det var, det var precis. Det var under julhelgen där hon befann sig i kungen tillsammans med sin brorson Otto Robert Frisch. Och där teoretiserar de fram då att, att de här urankerna hade splittrats i lättare delar och att det var energin som som som kommer av det då. Det, det, det följer alltså Einsteins den här massenergiäkvälnsändåden. Alltså E lika med mc i kvadrat. Mm. Så, att, så att där så det var alltså Lise Meitner och Otto Frisch som som kommer den förklaringen till Otto hans kemistens experimenten. Och Lise Meitner det var ju Otto hans eh, assistent sedan länge. Hon hade jobbat för honom sedan. Eh, så och Frisch, Otto Frisch han myntade också det här begreppet nuclear fission. För Vi har ju fission, alltså fission, det är när man eh, när, när man slår sönder någonting då, så det blir mindre delar. Och så har du fusion då, på engelska, fusion, när, när man slår ihop någonting. Då. Så det är som man kallar för vätebomb då, mm. i fusion. Så att det var inspirerat av biologisk celldelning då, som, som han kom på det här begreppet. Men, men Otto Hahn, han var, ju, han var ju kemist så han var ju väldigt skeptisk och tveksam till de här sakerna. Han, han, han erkände inte där, direkt i alla fall. Han tyckte. Och han Otto Frisch, han gick sedan in i Manhattan-projektet. Och där utformar han bland annat då den, första, den här den första teoretiska mekanismen för detonation av en atombomb, så en teoretisk me mekanism för detonation av en atombomb. Ja. Så. Men det där är, alltså, det där är också det viktiga. Det är där som är grunden till, till, till atomenergin. Och det det som jag tänker på, som jag, som är påminns av här, det är att det, att det känns som lite Hollywood, det är lite grann som även om du kollar på Manhattan-projektet. Det var ju inte Otto Hahn och dem som gick in i det projektet utan det var ju fullt med amerikaner och ja, många judar som flydde från, från Nazi-Tyskland som gick in i, i Manhattan-projektet. Så det var ju som en, hel, en helt annat liksom, annan ja, compartmentalisation kan man säga. De gick in. Och började hålla på Med teoretisk fysik som skapade den Mm Så ja. Så man hattar projektet, det drar igång 1942 Och Ja som jag sa det. det jag tror att det är nästan Uteslutande bara judar som, som Viktiga namn i det projektet Jag läser från Clues Ja men precis, forum. du har ju den här Jag har på Closed och har ja. läst det, det här Det Chicago ja. Pile och de här grejerna alltså det, det är ju helt otroligt Vilken Vilken teat. Mm. <laughs> och det är ju verkligen, uh, ja, nej. Ja, men jag läser upp några namn här. Oppenheimer, mm. Bete, mm. Feynman, Perels, Bloch, Frisch, von Neumann, Wigner, Frank, Abelsson, Zinn, Weiskopf, Rosen, Frankel, Silard, Rabinovich, Rothblatt, Hall, Greenglass, Blazek, Weinberg, Goad, Smith, Andersson, Olum och Fält. Mm. Det, är de, det är de namnen som är listade där som är, är en intressant, intressant inlägg på klus. Ja, nej, nej det, det är fascinerande och, och det blir också lite så här, va, eller kan man säga att när man när man börjar ta i, i fysiken liksom och börjar titta på den och det behöver man göra då eller det, det, det gör man ju Naturligt när man, när man börjar upptäcka hur mycket som är eh, inte vetenskap i vetenskapen. Då. Och det, det är väl rätt naturligt att det börjar inom medicinen kanske då. Eftersom det är ett, ett, ett ämne som jag brukar säga eh, bokstavligen handlar om liv eller död. Va? Det, det har en väldigt eh, stor påverkan på en själv. Men, men sen så kan man ju gå vidare och jag menar... Ja, både du och jag Håkan och Martin vi har ju tittat på astronomi och sett problematiken där och då kommer jag vidare till fysiken då så ser man alla de här grejerna och hur det ja, det är på samma sätt där va och sen så kommer och det är ju många idag som faktiskt kan ifrågasätta atombomberna med anledning av detta. Eller kanske inte, ja, men om man, för om man tittar på eh, eh, Nagasaki och några saker i och alla de här filmerna från provsprängningar som har gjorts då. Ja. Så kan man ju se att det är, det är filmtrick liksom. Ja, men jag, mm. jag brukar ju ska jag om Jag har en sån här favoritfilm på Youtube som heter The House in the Middle. Och det är en sån här eh, propagandafilm eh, kring den här tiden då. Med atombomben och... och kontentan av den, det är väl att man ska måla sitt hus och ha det fint i sin trädgård för, för att mm. då trabbas man inte så allvarligt av <laughs> en kärnvapenexplosion och va. Ja men det, det är bara det, det är liksom bara make believe eh, och då får man ju då tycker jag, då får man ju gå vidare till det här med, med kärnkraft och, och atomfysik liksom det här falsus i nu och falsus i omnibus då va. Och det, det går ju inte att hitta några belägg för och stöd för. Och, och precis som du sa Okan, så hade jag ju, gick jag ju igenom det här i ett tidigare avsnitt här på Radio Cubano. Eh, om det skulle kunna vara så att våra kärnkraftverk eh, faktiskt inte är eh, kärnkraftverk då. Utan att de har någon annan funktion i det eh, elektriska nät i vårt elnät då. För att de finns ju där. Jag menar, Det säger jag ju inte. Och det går dit människor och jobbar. <går> på kärnkraftverken. Mm. Men. men att de, att de eh, tillverkar energi. Enligt de här principerna. Enligt den här fysiken. Jag, jag, jag ser väldigt stora anledningar. Och ifrågasätta det. Mm. Och sen blir det ju också lite. Jag menar. Nu, nu kommer jag igång lite. <går> eh, ursäkta. Men alltså man får ju titta också lite på. det. Jag menar, de har skapat ett trosystem här. Liksom. De, har, de har byggt upp en, en värld som de kontrollerar. Och då kan man ju tänka sig, vad är liksom något av det viktigaste att kontrollera idag? Liksom? Eller som man kan eh, exploatera människor kring? Eh, och då kan man ju naturligtvis säga pengar då. Ja visst, jo, det är ju viktigt. Men, men sen så är det ju liksom någonting som... Det här, men man kan ju även tänka sig det här med energi va För energi är ju faktiskt förutsättningen för all mänsklig aktivitet idag Utan energi så kan vi inte hålla oss varma i våra hus Vi kan inte titta, vi kan inte bli programmerade av våra tv-program eller, eller Hemska tanke Ja, ja precis, <laughs> det var ju lite skojigt va För att det är ju det som tv-programmen och, och, och media väldigt mycket gör då Programmerar oss då, det är ju därför det heter program då va Det liksom planterar tankar i vårt huvud utan att vi inte riktigt är vaksamma på det då, va? och så tänker vi på vissa sätt Nej men hur som helst, jag menar energi behöver man för allt va för, för att, att ha värme i sina hus kunna tillverka mat kunna resa och så vidare va så att det, väldigt, det, det kan man ju tänka sig då att det är ju någonting som är viktigt att ha kontroll över då, eller som är väldigt bra om man har kontroll över och att man kan få människor att betala för energi då att, att liksom det monetära systemet är uppbyggt på det eh, till stora delar va? Och, och, och det är ju så det ser ut idag så mm, jo, jag, vill, jag, skulle vilja ha, jag skulle vilja ha stationär eh, gengas och kanske en, till och med en gengasbil som går på pellets med så automat maten i en brännkammare så det, kan, ja, det kanske är lite krångligt men eh, det vore en skön frihetskänsla att åka runt på vad sa jag? sa jag vätgas? Nej, gengas. Gengas, precis. Ja. Ta, bra, tack. <laughs> ja. nej, men, nej men precis, och, och då blir det ju också så att om, om man tänker att det är så här va att om du då skulle ploppa upp sätt att producera energi utanför det här systemet eller man skulle uttrycka det va som inte kan kontrolleras ja då blir ju det ett jättestort problem i, i den här modellen då va? Ja, då måste då man måste lagstifta det. mot det. Då måste man lagstifta, Ja, ja precis. Mm. Eh, jo, absolut Vät... ja. apropå vätgas där, när jag trodde jag sa det då kommer jag ju tänka på det du har sagt om kärnkraftverk också då att det där med att uran som jag förstod det verkar som en katalysator eh, omvandling till vätgas ja termokemisk termo vätgas eh, framställning mm. det, det, finns, det, det är liksom helt vedertaget det, mm. det finns vetenskapliga papers som detta och hur man mm. Hur man använder uran för att på ett väldigt energieffektivt sätt då eh, framställa vätgas. För det, det är ju också därför att då är ju uran faktiskt ett grundämne som är värt att, eh, att bryta. För att annars så blir det lite konstigt om man, om man ska bygga upp en att, att liksom hela atomkraften bara är ett stort luftslott. Va? Att man skulle bryta uran bara för att hålla skenet uppe. Mm. Men det gör man ju inte i så fall, utan man har ju en praktisk användning av uranet. Det är bara det att man inte klyver det och, mm. och skapar jättefarligt eh, radioaktivt avfall som kostar mängder av skattebetalbara pengar sen för att slutförvara i hundratusentals år. Ja, sen har du pratat om att rotationsmassa då, att eh, svängmassa, ja, att eh, den här stora jättesylindran som snurrar i, i, inne i reaktorhallen där eller reaktorhallen, det är väl i, vad kallas det, turbinhallen kanske, att eh, det är väldigt mycket energi, eh, rörelsenergi i den när den snurrar där med hög hastighet och väger många ton. Och... Ja just det, men det är ju stora, alltså, det, det är ju stora mekaniska svänghjul. Alltså det har ju egentligen inte då med vätgas och, och uran, eller det har inte med vätgasproduktion eh, med hjälp av uran att göra, utan nej, nej. det har ju eh, utan, utan man måste Alltså, du, du måste ha eh, utjämning i ett elsystem, då. Va? För att mm. annars, eh, annars så eh, kan ja, grejerna bara explodera. Och, och det var ju det som hände när man började göra kraftnät, då innan, man, innan man förstod de här. Hur, hur det funkade liksom, att då kunde det bli såna här eh, eh, svängningar i frekvensen. Mm. Och då exploderar ju bara ställverk och grejer. Och det händer ju för sig mm. ibland idag också. Då, men, men, så att det är väldigt viktigt att, att, att liksom reglera mm. kraften i nätten hela tiden. Och det får man ju göra med såna här stora svänghjul. Det finns ju andra tekniker idag med hjälp av, av batterier och sånt. Så kan man ja. hantera det här också. Då, va? Men, men innan så var det de här jättestora svänghjulen. Och det är också en sån här grej när, när, som man kan notera då. Eh, angående kärnkraften, vilket jag tycker är väldigt märkligt att om de skulle vara så jävla farliga varför placerar man dem då inte upp i norr tillsammans med vattenkraften? För där har man ju vägar och sådär när man byggde dem liksom, så var man ju tvungen att göra en infrastruktur så att man kunde bygga de här vattenkraftverken. Ja, men då kan man väl ställa kärnkraftverken där uppe också då där det inte bor så mycket människor men nej, nej, de ska vara nära tätbebyggda, tätbebyggda områden och det kan ju ha att göra med det att de har den här reglerande effekten då. För har de den här reglerande effekten, ja, då måste de ligga nära förbrukarna. Det vill säga städerna och fabrikerna då. Då kan de inte ligga upp i norr. Då funkar det inte det va? Nej. Nej, varför har inte Hawaii ett kärnkraftverk till exempel? har vi ju varit jättebra där kanske. Men... Eh... Uh, nej, ja, hur menar nu, de Nej, jag tror att det finns. Ja, men vet, det här, vissa ställen hade väl varit jättebra att smälla upp ett kärnkraftverk. Ja, om de, om de ja men det får ju vara glesbefolkade områden och Hawaii är väl inte så gles mm. Vi kan släppa det jag tänkte, här, <laughs> att, Nej, jag tänkte nämna i fall att uh, jag tog i kontakt med Roger Desjardins uh, Kanadensan För att mig vetligen och även enligt, uh, vad heter han, britten som intervjuade. Uh, han, han som har gjort den här... Ray West, menar jag, Ray West, tack så mycket Martin. Mm. Eh, jo, men... Eh, det det, det verkar vara Roger Desjardins som är den första som gick ut officiellt. Och ifrågasatte existensen av kärnvapen. Och eh, i samma veva, bara strax efteråt, då, så, gick, så började han ifrågasätta även kärnkraft. Och det här var... Det var på Liberty Forum... Den, den sajten är nedstängd numera, men det var den första oktober 2004 som man, alltså det var, det var den första, för 21 år sedan då var den, första, atomenergi Han lever fortfarande runt 70 år, svarar på tilltal, men han vill inte vara med i den podd, jag frågade. Han, han har aldrig varit med i någon podd någonsin. Ray West sa det eller? Nej, nej, alltså Roger Desjardins, Aha, han som förlåt. var först med ja. att uh, fråga, det. Ja, Sen kom ju Jesse med den, den här filmen Nuke Lies 2007 tror jag. Men, mm. men, så det var ganska, ja, det var några tre år efteråt. Men Roger Desjardins han skrev till med. han, han, han, han, han menar att han, har, han tror att det är load dumps. Det är enda han vill, alltså kärnkraftverket är load dump Var tydlig med. Mm. Mm. Det... Yes. Ja. Ja, men, men nu kommer vi kanske in på de här lite jobbiga delarna med, med, med siffror. För ja, vad bra. För då, atombomben då jag... här. Ja, men då, nu innan vi gör det så, ja. så vill jag eh, vara lite kritisk här igen. Om det går bra. <laughs> eh, jag ser nämligen här att du har eh, kommit fram till att Holsten blir 33 på Gematria. Mm. Mm. Eh, vilken, vilken Gematria har du räknat med då? Det, det är en bra fråga. Det där, är ju okay. lite, det där känns ju lite vagare för att det där är ju i det omvända skiffret. För vi pratade ju om Holsten, det var ju han den här karaktären i, mm. i, i H.G. Wells bok 1914 där. Det var han som kom på den här kedjereaktionen när han var i Bloomsbury i London 1933 det här är lite svagare, det håller jag med om. Alltså hålls den i, i reverse, det kallas reverse reduced då. Så att det, det, det, det är, du vänder på alfabetet och sen reducerar ner varje bokstavsvärde till bara en siffra. Så att till exempel O som är, den, som är den femtonde bokstaven i framåt så i, i femton blir alltså ett plus blir sex. Så det är mm. ja. Så Nej för, det blir, lite, då, okay. Nej, för det, det blir ju lite sådär att Då kan man ju vända och vrida Och då kan man ja. väl få i stort sett Vad ja. som helst För nu var jag faktiskt här Jag, jag frågade Per mm. eh, En AI här Och han säger att det blir eh, 93 Och sen så tog jag fram mm. eh, Min allra finaste AI här Som jag prenumererar på nu här Som heter Claude mm. Och eh, då så, först så sa jag, ja vad blir holsten på Gematria? Och då kom den fram till att på hebreisk Gematria så blir det 50. Men Hebrés, alltså kom ja, vänta, vänta. Ja, ja låt mig låt mig, ja nu, nu är det ja. på hugget här va? Ja, får lugna ner mig lite grann. Ja, just det. Och sen så kom den fram till att på brittisk Gematria då eller med engelsk alfabet så blir det 93 då, det vill säga samma som Per. Och sen frågade den faktiskt då ledande kan det bli 33? Nej, Holsten kan inte bli 33 i standarder engelskt eh, Men det finns flera sätt där det skulle kunna bli 33. Reduktion. Eh, pythagoreansk reduktion. Man summerar mm. siffrorna. Eh, fast då motsäger sig själv. Här för att då gör den de här uträkningarna så kommer den fram att nej det blir inte 33. Eh, så mm. då kommer den till slutsatsen. Uh, ja just det, så den liksom går igenom här då Och så kommer nej uh, Men det ger inte heller 33 då Och så är du säker på att det är just Holsten du tänker på Eller kanske ett annat gematria system 33 är ju ett mycket symboliskt tal inom numerologi <laughs> det med då mm. Så att, ja, uh, mm <laughs> Men det här var alltså omvänd reducerad ja, gemat. Jag, jag ska säga, när jag kollar på, ja, det här är ju liksom det engelska alfabetet. Då, då kollar jag så kallade fyra bassiffren. Och det, det är ju alltså framlängas och det är Och sen är det, lägger du på även reducerat, då får du fyra olika skiffer. Och de här värdena hänger ihop, för om du reducerar så det blir det liksom samma siffror rotad. Men det där ska vi inte prata för mycket om. Men jag håller med om det där. Den där kunde jag undvikit. Jag kunde undvikit att skriva Holsten 33. Det var, det var lite mystiskt i mitt dokument. Jag håller du med om lite själva grundinvändningen där. Att, ja, man kan ju få väldigt mycket till att bli intressanta tal då. Man ja. kan vända och vrida lite så här. Absolut. Ja. Ja, okay. det, håller, ja. det håller jag med om. Det, det, det, är en sån där, det där är en sån där svag grej som kan absolut vara slumpen. Men jag tänkte vi skulle kolla på saker som där man kan kanske ifrågasätta slumpen lite mer. Och det, det, som jag, det som jag missade att säga för, det var ju att till exempel Big Bang, det blir ju i, i reducerade siffror blir det 33. Så där har du den här kopplingen. Big Bang blir 33 och de har sagt då länge att det var 13,7 miljarder år sedan. Det är mm, den, den ja. Då är det inte baklänges här. Utan men du vet, du vet ju <laughs> frimurare och kabbalister så det, det, det har ju alltid det, det svart och det vita. Liksom. Om du gör någonting framlänges så kan du ge dig fasen på att de gör det även baklänges. Så. Och det gjorde man jag har hittat dokumentation från, från 1600-talet att man räknade man räknade även i reverse ciphers. Ah, okay. mm. alltså man har skrivit det. Sen som sagt, har det liksom glömts bort det där och eh, lanserats inom numerologi då. Jo men vi kollar på det här med atombomben. Ja. Det, det första då, om man tar A-bomb man kallar sig för A-atombomb A-bomb, det blir ju 33 i simple cipher, alltså där, där du inte har reducerat varje bok 1 plus 2 plus 15 plus 13 plus 2 blir 33 och sen kan man gå in och ha men okej, men det kanske inte A-bomb kanske inte används så mycket så där. jo men då går man in och kollar på eh, logotypen för man har haft projektet och där står det A-bomb står det tydligt och tycker okej, okay, ja men då, då då kan det vara någonting där och sen skedde någonting 1943, då var det Byron Price, han var chef för Office of Censorship i USA. Han gick ut med direktiv då till redaktörerna på pressen att man fick inte omnämna saker som hade att göra med atomsprängning, atomenergi, atomfission, delning och så. Och det mm. gjorde han på ett datum som blir 33. Då tar man bara, det, är alltså, det var den 28 juni 1943, så då lägger man bara ihop. Alla siffror för, för den 28 juni 1943. Och då får man 33. Yeah. Det är Okej, okay, men det kanske inte så... Ja, det kan ju vara en slump också. Men det viktigaste som jag har hittat kring kring detta. Det är då att Harry S. Truman. Jag undrar inte där S står för Solomon också. Men jag är lite osäker. Eh, det, jag tror att det står lite olika saker och olika... Han, han var ju 32 gradens frimurare när han tog mm. över... Som president. Ni vet, Roosevelt gick ju bort och sa man. Och sen tog han över i maj, var det väl? Eller var det april? 19 så han tog över och efter väl eh, utfört arbete så blev han invald då, enligt den skotska riten till den högsta. Eh, man, måste bli in, man måste bli vald till den 33-nivån, Frimureriet. Så han fick åka till Washington och eh, ta emot den utmärkelsen då, och blev 33-gradens frimurer på hösten 1945. Och vad hade då hänt innan? Och, och dessutom vilket nummer av president var, var Truman? Han, jo, men han var ju den 33 amerikanska presidenten också. Eh, ja, kan också vara en slump. Men det som hände som var viktigt då 1945, det var det här The Charter of the United Nations. Man satt alltså i, i San Francisco. Och då skrev man på den här Charter of United Nations eh, att man skulle bilda eh, Förenta nationerna. Det var den 26 juni 1945. Och då får du ett 33-datum där. Och eh, sen så den här FN-flaggan, F-symbolen, den har ju om ni tänker den här liksom plattgjortsymbolen för FN-flaggan, den har ju 33 eh, zoner om man, tittar, om man räknar på den. Då. Det är inte jag som har sagt det, det är flera andra som har kommit. Eh, men, nu med atombomben då var det Trinity-testet. Det var ju den första atombomben som man smällde av där ute i New Mexico. Ute i, vad heter det? White Sands där i öknen, va? Mm. Um, och det var den 16 juli 1945. Det datumet blir 33. Och sen så beslutar man, man hade, släppte order om att, eh, att bomben skulle släppas över, över Japan. Det var den 25 juli 1945. Och det datumet blir 33. Och sen kom den första atombomben i krig. Då över Hiroshima. Och det är datumet då den 6 augusti 1945. Det blir 33. Och sen så gick det. Eh, vad blir det? Nio dagar. Och sen så eh, gick kejsar eh, vad han? Hirohito. Ut med sitt förinspelade tal i, på, på radion där. NHK. Den 15 augusti 1945. Då går han ut med att Japan kapitulerar. Och det datumet då blir 33. Så där har vi en, en hel jäkla räcka med, ja, med, med 33-datum på väldigt viktiga eh, saker kopplat då till atombomben. För det som H.G. Wells också skrev i sin bok som kom 1914. Om man vill trixa kan man ju säga 19 plus 14 blir 33. Men jag, vi säger inte det här va? <laughs> då, då, då går han ut... Alltså hans... Det som händer i The World Set Free 1914-boken är att man hittar på den här nya atomenergin, det blir det totala kriget, man bombar sönder alla städer. Alla stora städer i hela världen bombas sönder och det blir någon vulkanisk massa för att den, där, den fortsätter att sprängas i all evighet så allting blir bara som vulkanisk massa står det. Och, och lösningen som H.G. Wells då kommer med, han gillade den här lösningen väldigt mycket det var ju att det skulle bli en världsregering. Och då blev allting frida för dig. Så att det var jättepositivt slut, det blev en världsregering människan hade lärt sig aldrig mer krig och det är precis det som sker då inom situationstecken då, eller på riktigt då i verkligheten här att, att man, man förespråkar att efter har släppts då, då börjar man ju förespråka att vi måste ha en världsregering som är alltså en världskontroll av dessa hemska atombomber som nu finns för snart kommer ju även ryssen och Kina vidare, de kommer ju också utveckla atombomber så det, nu är det bråttom att, att Utveckla det här konceptet med världsregering mm. Så där har du kopplingen också till United Nations ja. då Att, att de, de, de, de, de skrev på den här Charter of United Nations i San Francisco På ett 33-datum mm. Nej för så, ja. det, där, det, det där har de ju lobbat för Och, och HGUL Så han har ju varit väldigt, liksom Det här att få, få till En, en världsregering liksom. Man hade ju först uh, The League of Nations heter det väl och sen så blev det United Nations och det här liksom. mm. Och det är ju klassisk hegeliansk eh, dialektik då. Mm. Vi måste skapa ett problem som eh, ger en reaktion som gör att en viss lösning eh, accepteras då. Mm. Och det man behöver för till en världsregering då det är ju liksom ett stort globalt hot- och det kan ju vara kärnvapen då. Nu har man ju gått över mer till klimat och, och, och pandemier. Ja, precis. Ja. Och, och det här ska då få människor att och förstå och acceptera att eh, vi och måste... Utom utomjordingar också ja. va? Lite grann. Ja, fast de var väl inte riktigt eh, vågat lyfta på den, eh, <laughs> den stenen ännu. Men de har ju försökt. Ja, det är ju också den här klassiska... H.G. Wells-grejen också eh, Vad heter den Den här radioteatern eh, Världernas krig 1928. Ja just det ja, var... Ja, precis. Det var en annan Wells men han Ja förlåt, sig, ja visst Vell... det var ju år som Welles Jo ja. jag menar ja. så alltså, Orson Welles ja. han, han läste ju upp H.G. Wells berättelse Jaha det var så det var ja H.G. Okay. Ja. Wells skrev den 1898 Och sen så läste eh, Orson Welles upp den Ja. Mm. Ja och det var ju då man hade liksom Ett totalt Förtroende för, för media Precis som man har idag då. Så läste man upp en sån här eh, Science fiction berättelse Och den var ju liksom gjord som Nyhetsuppläsning och sånt Och så hade man ju inte varit med att Det var en radioteater Så folk trodde ju att det var En, eh, en invasion Av utomjordingar mm. på riktigt liksom. Det blev ju en jättestor grej i USA Det här liksom. Eller blev det, för det är också, där har du ju dialektiken. För om du ska försöka söka reda på information om, var det verkligen folk eller för det där? Då är ah, det, nej, nej det var de inte. det nej, det. det var nej. Ah. Ah, intressant. Ja, intressant. Och vet du vad, ja. eh, då, då kommer vi in på en annan eh, 33-grej. Det är ju eh, när UFOna, the flying sources, började dyka upp. När dök eh, the flying sources upp för första gången i USA? Och det var en bra fråga. Men det, det börjar ju liksom någon gång på 30-talet. Var det inte så? Eller var det senare? Nej, man jag menar man, varit... man, man börjar ju med. Ja, alltså och, och de här grejerna. Ja, ja, alltså, nej men, och... men nu pratar jag i, i alltså, nyhetsmedierna och så. Ja alltså, okej. Okay, det nej. rapporteras till. Ja, var det inte den här incident, vad fan hette den? Ja, ja, just det, Roswell, ja, ja. tack. Det, det, ja. det ska jag gissa på var någon gång på 50-talet. Det var nej. 47, det var sommaren 47, 47 Roswell. Ja. Mm. Men innan Roswell eh, den sommaren, då var det ju eh, det här så kallade Kenneth Arnold sighting. När Kenneth Arnold, han var någon sån här privatflygare, han flög runt i, på västkusten i USA uppemot. Han såg jag tror det var nio stycken eh, saker som var formade som, inte som flygan TF, men som, ja, som, som några så här konstiga, lite spetsiga vingar liksom, som åkte otroligt fort. Eh, mm. Som han rapporterat om they were skipping like saucers, sa han. Och då, när han landade då stod visst redan pressen där på flygplatsen och eh, ville ha hans historia. Vilket låter enormt riggat i mina öron. Uh, ja, för det var nyhetstorka, ja, ja. förstår ni den sommaren Det här var den 24 mm. juni 1947 Så då stod de där vill ha nyhets Så då var det pressen som myntade begreppet uh, Flying Saucers För han hade sagt att they were skipping like mm. Uh, mm. Så det var alltså det Kenneth Arnold sighting Och det var uh, den Som jag sa 24 juni 1947 Och det datumet blir 33 klart. Och, och varför var de här <laughs> Varför var de här de här konstiga utomjordingarna då? För i början så var, hade de väldigt dålig teknik. De kraschade och sådär i början med Roswell och allting. Men sen utvecklar de sin teknik, så Vilka som föra bort människor och, och våldförar sig på dem. På alla möjliga mm. konstiga sätt. Då. Men, men varför var de här? Jo, det ska jag berätta. För 1947, förlåt 1949, två år efter att den här UFO-hypen startade i USA då var det astronomen professor George Valley som var medlem i Air Force Scientific Advisory Board han tog upp denna fråga då i februari 1949 och i en topphemlig rapport som vi ändå får höra nu så berättade han för Pentagon om sina teorier om att de här utomjordiska människorna, jag hoppas säga, den här utomjordiska civilisationen, de kanske har kommit till jorden eftersom att vi nu har atombomber och snabbt utvecklar raketer och med tanke på, jag citerar här nu från den svenska översättningen Med tanke på mänsklighetens tidigare historia Borde de vara oroade Vi bör därför förvänta oss framför allt vid denna tidpunkt Att se sådana besök Så det var det som man rapporterade 94, eller när den här informationen släpptes officiellt ja, Det är ju fascinerande alltså, det, är, det är intressant också hur de liksom väver ihop de här Narrativen liksom, Ja, precis narrativen, ja men du, jag, jag måste säga det också, jag kommer att tänka på det. Jag, jag kan faktiskt toppa det där lite grann med alltså de första UFO-rapporterna. Men det var ju ja. i och för sig innan, innan begreppet flygande tefat kom. Men, och, och jag gräver mig för jag har inga namn jag skulle spara på det där. Men jag, jag lyssnade på en, en podd, någon Youtube-kanal i somras. Eh, och då var det en snubbe som han hade grävt i eh, gamla tidningar från 1800-talet då. Mm -hmm. och hittat otroligt fascinerande historier då och på 1800-talet då var ju eh, luftskepp var ju en väldigt fascinerande sak då man höll på och experimenterade med det här då. man hade liksom börjat förstå liksom att ja, man kan fylla en ballong med vätgas och, och segla omkring med den då. Och, och då fanns det alltså eh, spännande berättelser i tidningarna om personer som hade sett ett, en farkost komma med någon underlig person, och, och ja, du vet sådär, och va Redan mm. <laughs> 1800-talet så var det mm, sådana här rapporter, och ja, va ja, Det var 1890-talet, tror jag, som de. Ja, okej, okay, du känner väldigt, till de det också. Flög, ja, ja, absolut. De flöt ja. snabbt med -liknande för föremål, ja. och så, ja. så. De sa att den här tekniken finns inte än, men den kommer finnas snart, och så tror jag. Så att det här måste vara. <laughs> det kan vara någon snubbe som. Som kanske har hittat på någonting nytt. Sen Aha. hade du ju de här spökraketerna också som flög. Eller man påstod i pressen att de flög över Sverige 1946. Så det är okay. året innan den här UFO-hypen i USA. Då, så då, då, då, då skrämde man upp den svenska befolkningen att eh, Sovjet skickade tror jag, raketer. Mm. Mm. <laughs> ja, och det här passar så väldigt väl in i min tes också. Det här du pratar om nyhetstorkar, va? Och då, då tror jag faktiskt det kan hända så här att, att medierna de hittar på sina egna nyheter. Mm. Och om man då hittar på en riktigt spännande och engagerande nyhet. Då är ju det jättebra för medieförsäljningen va? Mm. Eller hur? <laughs> så, och det här om att ja, det kanske har flygit någon raket eller något mystiskt farkost eller någonting va? Ja det, det säljer ju eh, media va? Jag tror så att du de kollar ju... för mycket på den här newsbender. <laughs> ja. Men där, den är ju ganska sann Han säger ju det där Han frågar ju Han, han som ska bli anställda som journalist man kallar för, han, frågar, han frågar hur länge har det pågått Och då, då svarar ju eh, Vad han nu heter Där i så att eh, Since Hiroshima säger han. Mm. Men jag, jag skulle nog vilja Säga att jag har pågått längre än så. men, ja, ja, men vi... det är ju en till som smygs in. Är. Det är ju att Jaha, det, ja, ja. det skulle ju varit en riktig atombomb då och då ville Jaha. man spränga fler atombomber. Så det var därför som att Jaha, det är man, så man ska tolka för... det. Ja, precis. Ja, okay. man, man, man lite men annars är det ju väldigt mycket <laughs> sant. Då. så Precis, så var det. Och eh, jag vill bara droppa också den här äh, skrämselpropagandafilmen som kom 1946. Ett år efter Hiroshima Nagasaki. Eh, One World or None. Den är ju den är ganska hemskt. Ja, ja, just det. det är ju den här... där, där, redan då, kommer, håller de på att sätta in skräcken i, i amerikanerna då att eh, snart kommer det komma sådana här eh, raketer som kan flyga över hela Atlanten från, från Sovjet och eh, med atombomber. Det, det, det gick ganska snabbt efter det som idag kallas för eh, interkontinentala ballistiska missiler, då, ICBMs. Mm. Men det kom, det kom alltså redan 1946 Så de, de, de spinner på Medan det är varmt liksom mm. Hjärnet är varmt Ja, Smid, nej, smider, jag måste, smider, ja precis Nej men jag måste säga det Håkan, är Hyperintressant det här alltså det, Och det är fantastiskt vilken research Du har gjort och liksom gått igenom uh, Ja Vi har ju varit tillbaks i, i 1400-talet va mm. I den här podden Och och vi har ju inte hunnit med allting så vi skulle säga det här jag menar vi har ju säkert till en podd till och, och, Nej, men vi är ju typ klara nu. Vi har ju egentligen så har vi pyttelite kvar som skulle kunna nämnas med Vi har ju ubåten i Karlskrona skärgård och vi har Galen Windsor. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Men du, du, vi hade satt en hård tidsmarginal på den här podden, om jag inte minns fel. Ja, det finns ingenting som är så hårt. Ja. Alltså, okej. Okay. Men jag, jag tänkte bara. Säga, för, men vi skulle ju kunna göra ett, ett, ett avsnitt till mm. om det här. För, men jag skulle liksom bara vilja knyta ihop det lite också. För att jag tycker det är så fascinerande här här att kunna se det. Du, alltså, hur man ser, eh, vad ska man säga? Eh, Uh, ja nu det blir lite roligt om man säger så här Hur man ser uh, Kabbalans DNA i fysiken För DNA Är ju också mm. Mm. Något ja. Vi börjar ifrågasätta Och just det här också För jag har ju också tittat uh, På det här med fysik Och kvantfysik Men jag har väl liksom tittat på det från den här vinkeln Rent uh, vetenskapligt då mm. Alltså vad har man För belägg för det man säger idag i fysiken och det handlar ju mycket om den här vågpartikeldualismen va man säger att ja visst ljus och elektromagnetism beter sig som en våg men vi har utfört experiment och bekräftat att det faktiskt är en partikel. Jaha, mm. okej. Okay. Men när man börjar titta på de experimenten då och det är ju de här experimentet som man får kalla för ja, man kallar det ju bara för dubbelspaltexperimentet då men det är ju modifierat dubbelspaltexperiment det vill säga det är ju inte det eh, experiment som Thomas Young utförde på 1800-talet för att bekräfta att är en vågrörelse utan man har ju skrivit på det här experimentet då och eh, eh, Ja, modifierat på olika sätt. Och med hjälp av dem. Men modifikationerna säger man sig. Och hävd för. Att ljuset faktiskt är en partikel då. Men när man börjar titta på det här. Så bara det faller isär. Det, det, de har inte belägg för det. Att kalla ljuset för en partikel då. Och det är lite knäckfrågan i allt det här va. Mm, det, är det är viktigt. Ja det, det, är, det är faktiskt jävligt viktigt. Och om man inte liksom. Ja för de som. Som lyssnar och tänker, vad, vad, vad, vad, vad då vad är skillnaden? Liksom, vad spelar för roll? Jo, det är för att om ljus och elektromagnetism är en vågrörelse, då måste den här vågen propageras genom någonting. Då måste det alltså finnas eter, då måste eterfysiken stämma. Och då kan man jämföra med ljud, va? Vi vet ju det är att har vi, ingen, har vi ingen luft, har vi ingen atmosfär, då kan inte ljudet fortplanta sig, eftersom en våg propageras genom ett medie. Och om elektromagnetism är samma sak. Ja då måste det finnas en eter va. Och då, då är hela den fysiken vi har haft nu i hundra år. Den är helt knas va. Mm. Och jag tycker mig se att den är det då. Och sen. Eh, och sen ska jag bara säga det också. Att det här som du visar. Liksom med eh, hur eh, ja, fysiken, astronomin och hela vetenskapen genomsyras av mystik och eh, kabbalism och, och gematria och allt det här va det är ju eh, väldigt övertygande indicier om man säger så på att någonting är knasigt va och det jag liksom skulle vilja knyta upp det till det är det att vad som helst egentligen kan ge dig anledning till att ställa en fråga det är ju det också man kan ju kalla det för intuition va och, och det här med att man ser konstiga mönster och siffror i någonting, det skulle man ju kalla för intuition då, eller liksom om man har den kunskapen som du har, Håkan, och och se detta. Så där har man mm. en, en, ett kraftigt indicie, men sen vill jag ju vara tydlig med det att just den här intuitionen, den här, och det, det kan ju vara vad som helst, det kan vara bara en känsla, det här verkar lite konstigt va? Då, då ska man lyssna på det och det, ger en an, en, det är en väldigt god anledning till att verkligen ställa en fråga mm. och gräva sig in i ett ämne. Absolut, Men, jag, jag, bara, jag, ska bara, ja, jag ska bara knyta ihop det. Men eh, endast sunt resonerande och vetenskaplig metodik kan svara på en fråga. Är du med på det? Ja. ja. Och, och jag gillar ju det här för jag har ju efter bästa förmåga då grävt det här med, med fysiken och, och, och den här frågan kring vad ljus- och elektromagnetism är. Och jag kan ju se det att det, det är en, eh, en vågrörelse genom ett medium, en eter. Det, fi, det, finns liksom, det finns ingen annan teori som, som kan bekräftas vetenskapligt. Mm. Ja. Jo men jag tänkte säga att jag, jag ser det som hjälpmedel som markörer, de lämnar, de lämnar många ledtrådar så det, det gäller att plocka upp det men fortsätta då att hålla sig till logik och ja, tillbaka till Nigel där liksom att det är förnuft och kontra mysticism. Det går inte att ha båda och samtidigt För mig har det kanske varit Det har varit en hjälp att jag blev lurad En del, alltså vi har alla blivit lurade Av psykologiska operationer och det, är, det är ju lärorikt när man blir lurad men, mm. men på sikt Så behöver man ju ta sitt förnuft Till fånga man... Ja, precis, men det, det, det är väldigt svårt Det där, det, det är väldigt svårt att Dels riktigt Förstå hur man gör När man resonerar Liksom och, och vad vetenskaplig metodik är. rent. Och, och det är verkligen någonting som jag, man behöver lära sig. Och det är därför det är viktigt att och inte missa Nijder-föredrag. För det är ju det han pratar om då. Eh, så, eh, Men sen också så är det väldigt svårt att göra det dessutom. När man har levt ett helt liv och har varit övertygad. Och är övertygad över massa saker. Som man egentligen aldrig har eh, genomlyst på det här sättet. Man bara ser det som, som sant va. Och sen så har man liksom levt sitt liv med utgångspunkt för detta, att de här sakerna stämmer. Och då är det väldigt svårt att liksom vara objektiv. Att kunna ha det perspektivet. Och, och ransaka detta. Mm. Ja, det krävs ju ett väldigt knådande Inne i tanke Jag brukar säga ja. att man, man måste in på varenda Punkt i, i hjärnan där man har lärt sig fel och knåda där För att uh, det räcker inte med att ta en sak Och sen är man nöjd liksom, utan det, det är ett ständigt knådande mm. Masserande ja. Och sen gäller det att om, omgivningen är mottaglig för För man kan ju leva med någon Partner som inte alls är på samma Våglängd uh, mm. Så att man blir hämmad I sitt tänkande där också eller barn som man riskerar relationer med Det finns ju alla möjliga mm. Jag tror det är en stor puck också Att eh, inte vilja mm. ens tänka tanken mm. Så är det, Så mm. är det. Yes. Men det måste säga att har eh, varit en väldigt stor hjälp Det är ett väldigt fint arbete eller förlåt, samarbete som vi har här liksom Vi kan prata om de här sakerna Och komma framåt För det är, liksom, det är, det är lögner på lögner på lögner Mm. Det är länge så ja, det, ja. Det, det, det är ju enormt mycket jobb som ska göras så det, för att, ja. Ja, det är att du vet, gå in i, i akademi för att hitta en bra bok, liksom. det, det är väldigt uh, speciell värld vi lever i. men det är väl en ny tid som kanske inte riktigt har börjat, men som är på gång liksom. och det är mm. något som, som man kan jämföra med. Ja, eller som, som blir en upplysningstid liksom. Man vänder upp och ner på de här grejerna igen liksom. Och det har, och det har ju skett tidigare i historien liksom. Och det har skett på 1800- och, och 1600-talet liksom. Och, och nu är det hög tid igen, mm. ser jag det som. Mm. Och det är väldigt roligt tycker jag det är initiativet som du Håkan och Håkan och Bettina har gjort i Stockholm med, med Studio Stupido. Och det här liksom och... och det, det är så skönt men en närvaro av den delen av landet också där det, mm. där det bor lite fler människor som, och, och, och som faktiskt ärligt talat kan vara, lite, kan vara rätt öppna liksom, eller på, på något sätt jag, ibland så kan man tycka eh, i den här delen av landet så är det lite så ja ah, men eh, ah, man kanske inte är så intresserad av sånt här helt enkelt Nej. hur ska man säga ja. och det, Nej, ju, det kan vara rätt frustrerande jag tycker Ni har ju dragit ett tungt lass under många år så att, eh, jag tycker ni förtjänar att se att, att det går vidare att andra hjälper till. Det har varit självklart att dra igång det här, den här verksamheten nu med egen mm. lokal. Den är inte så stor. Vi rymmer ja, absolut max 40 sittande i, i Bettinas danssal. Då. Och, eh, men det, är också, det blir det blir väldigt personligt och trevligt att... Vi satsar, på, vi satsar på kvalitet nu att eh, erbjuda gott fika och, och intressanta föredrag och eh, mm. jag, jag kommer ju också fokusera mycket på att eh, ta fram fortsätta ta fram föredrag för jag tycker det är intressant jag vill bara ta exempel med Cruz det finns mass, massa intressant information där som man bara kan sätta sig och börja undersöka och eh, ja, ta mm. över ägandet av liksom, mm. ja. så Jag höll ett föredrag här nu i, i i början på sommaren, det var i slutet på maj tror jag det är Inte ett moln så långt ögat kan nå Så det var kul faktiskt Vi pratade, vi pratade om det här med chemtrails versus contrails De, ja, Det där är också ett område som jag är, är lite ja. <laughs> ser rött kring ja. Ja. <laughs> så, så, ja. så, så, så pratade jag om det här med skywave då Just vad, vad, vad, vad är det kanske egentligen det handlar om. med de här, Den här ja. konstiga himlen då. Med ja. Att det faktiskt handlar om tele, telekommunikation. Mm. Mm. Ja, nej och det är fascinerande också. Det, här, jag menar, det har vi ju inte rört vid alls. Nu när vi har pratat om atomenergi och så sådär. Men all den här rädslan som man har piskat upp kring. Radioaktiv strålning. Den är ju intressant också. Eller strålning överhuvudtaget. Det, det skulle man kunna göra ett ett avsnitt om också faktiskt. Absolut. <laughs> Men ja. Mm. Yes, jättekul. Tack så hemskt mycket åkan. Det har varit Tack själva jätte... tack. Jättestort. stort mm. Intressant avsnitt och kul också. Ja, ja verkligen. Så... Och så får vi säga det igen och, och du var ju inne på det också. Ni har bara 40 platser där i Stockholm och varje gång jag har varit där så har det varit fullsatt. Så mm. vill ni gå på det här föredraget den 18 oktober i Stockholm så är det nog hög tid att anmäla sig redan nu tror jag. Det är aldrig och, fel. Ja och ni är väldigt välkomna. Här i Göteborg också den 19 oktober på Nigels föredrag. Information finns på föreningen kuborno.se. Och eh, vi har ju också en trevlig lokal där man kan eh, beställa mat. Och, och umgås både före och eh, efter föredraget. Mm. Mm. Ja, så, så tillkommer det Men då ja, ja. Äh, avslutar vi detta avsnitt och säger... Äh... Tack till våra lyssnare. Kul att ni fortsätter att lyssna på oss och på återhörande. På återhörande. Tack för att ni har lyssnat. All the world is at a tremble with its strength and mighty power. They're sending up to heaven to get the brimstone fire. Take warning, my dear brother, be careful how you plan You're working with the mighty power of God's own holy hand Atomic power, atomic power Was given by the mighty hand of God Atomic power, atomic power It was given by the mighty hand of God Two great cities in a foreign distant land Were scorched from the face of earth like power of Japan Be careful, my dear brother, don't take away the joy But use it for the good of man and never to destroy Atomic power, atomic power Was given by the mighty hand of God Atomic power, atomic power given by the mighty hand of god Hiroshima nagasaki paid a big price for the sin When scourged from the face of earth, their battle could not win. But on that day of judgment, when comes a greater power, we will not know the minute and we will not know the hour. Atomic power, atomic power, was given by the mighty hand of God. Atomic power, atomic power. It was given by the mighty hand of God Atomic power, atomic power Was given by the mighty hand of God God. Atomic power, atomic power It was given by the mighty hand of God